Ganska så besvärligt där uppe faktiskt i skogen i Säter hur det var ofta väldigt vattensjukt marken där. Men det växte växte mycket vildhallon där. Eller vad Ja. Ja. På höga, ja. ja, har vi tappat bort. Berg, det Ja. Ganska så besvärligt där uppe faktiskt i skogen i Säter hur det var ofta väldigt Jag vet två kanaler. Ja, jag ser att jag har lite problem här med kanalen. Den vänsterkanalen som krånglar lite grann. Kommer där kopplat här från ett... Nej, det vill inte den här. Den här högerkanalen som signalen. Det är lite klappkontakt i två regler där för VM-metarna från Cassetteck. Nu ska vi se vi har starka signaler på både vänster- och högerkanalen. Okay. Ja, okej. Ja. Men, men bli gärna medlem i kulturföreningen Jallarhornet som inte finns i Stockholm längre med några postboxar eller postadressantadresser. Skicka in 100 kronor då till plusgirokonto 634 252-1. ...men eh, hundra... Alltså bli medlem i kulturföreningen Gällarhornet. Det är den enda kulturföreningen eller föreningen i hela Sverige som kallar sig för nationaldemokratisk. Och när nationaldemokraterna bildades 2001 som en utbrytning av SD så angrep ju då Sverigedemokraterna nationaldemokraterna som ett rasist och nazistparti. Faktum är att, att Sverigedemokraterna var ett nationaldemokratiskt parti och SD-kuriren var en nationaldemokratisk tidskrift. Jag har ett nummer här så sent som 2001 står det. SD-kuriren, nationaldemokratisk tidning. Men när enda bildades så fick SD rensa ut allting. Den nationaldemokratiska studentföreningen i Lund... Låg i tredje också innan den sedan blev en sverigedemokratisk studentförening. sd blev senare en sverigedemokratisk tidskrift. sd ljuger också. Påstår att Dagens Nyheter ljuger. När, man på, när Dagens Nyheter skriver att det pågår en polisutredning om dataintrång på STUs s Man har trängt in och beslaget eller taget över 11 000 e-postmeddelanden. Och att Dagens Nyheter ljuger när man säger att polisen har förhört anställda på SDs riksdagskansli. Detta är en oerhörd lögn och fräckhet eftersom det är nämligen är sant. Det finns en polisanmälan från Sverigedemokratisk Ungdom mot dataintrång som är begånget från Sverigedemokraternas riksdagskansli i Stockholm. Friartider.se anger också vilken polisman som har hand om denna omfattande polisutredning. Dataintrång kan ge upp till sex års fängelse. Man har använt ett nätverk som heter Tor för att försöka gömma sig undan IP-adresser och liknande. Och man har alltså ändrat lösenordet för Kassestrand och för Hane dataintrång kallas det och det pågår en polisutredning om detta. Polisen har också förhört flera anställda i riksdagskansliet partikansliet i riksdagshuset för Sverigedemokraterna Ester ljuger när man i sin tur påstår att Dagens Nyheter ljuger och att någon som uttalas också från Sverigedemokraternas riksdagsgrupp att ingen i kansliet har blivit förhörd av polisen och det är också en lögn pågår alltså en polisutredning om dataintrång som har skett från Sverigedemokraternas riksdagskansli. Polisen har också förhört flera anställda på kansliet. Och det lär bli att man beslagtar datorer och liknande för att försöka hitta uppgifter. Det kan ju raderas också. Men det finns en polisutredning som pågår och polisen har förhört personer i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Detta är inte någon lögn. Friatider.se har tagit upp det och Dagens eller DN.se har tagit upp det. Och sd sprider så alltså lögner. Man sprider också mycket grova lögner om Friatider.se. Som är rent trams och lögner. Man sprider också lögner av motpol.nu. Det är trams och lögner från början till slut. Som sprids av sd -kuriren. Och på nettupplagan av tidningen så har läsarna ingen som helst möjlighet att komma till tals med några kommentarer. Man får aldrig kommentera några artiklar eller liknande. Man tål inte någon som helst kritik. Så dataintrång har skett och polisutredningen fortgår. Och personer i riksdags kansli har blivit förhörda av polisen. Och vi får se vad som händer i den utredningen. Det var det avklarat? Man tror inte någon som helst. Liksom. Och uh, jag blir tvungen att pilla lite grann, igen. Är han Där Tappade borta kanaler. Då ska vi se. Nej. Jo. Nej. Nej. Vi ska se. Nej. Mm. Nej. Nej. Nej. Jo. Oh, han är lite svag. Ja. Ja. Ni får vänta lite grann här... Nu det vi ett välutrop. Eller om ströpen katt. Ja, just. <kör> Jaha, nej, äh, äh, hur ska vi ha det nu då? Ska vi hänga med eller inte? Nej, nej, nej. vi lite grann igen då. Nu ska vi se, nu ska vi se. Vi har... Vi har med oss... En vänster kanal. Har vi det? Ja! Det gammalt dukt cassetttäcke som krångar lite grann. Kommer en mikrofonsignal in i den och ut från cassetttäcket här. Det är lite krångel ibland med vänsterkanalen. En vänsterkanal! kanal. Så. Där. Så att dataintrång har skett och det pågår en polisutredning. Och polisen har förhört anställda på Sverigedemokraternas riksdagskansli i Stockholm. SD-Kuriden påstår att det är en lögn. Och det är inte någon lögn. Det har en beslagtare, datorer och liknande. Och hur det går med det. Men... Åt, äh, bli gärna medlem i den nationaldemokratiska kulturföreningen Hjallarhornet insett. 100 kronor. På plusgyrokonto 634 252-1. 634 252-1. Det kostar 100 kronor. Om du bara, bara vill stödja radion så går det bra med 50 kronor. Eller valfri summa. Korta.nu Snedsträck listan tror jag det blir. Det är det åtminstone Sverigekanalen.com avdelningen Nyheter högst upp så kan du se en del saker du kan beställa från oss här. Vi har ytterligare en del unika böcker och liknande här faktiskt som bara finns ett exemplar. kan se om vi har med oss vänsterkanalen också. Ja. Det var inget trevligt veder idag ska jag säga er. Jan Mild, som tidigare borde i Stockholm, Västerhaninge, bor i Furedal, Dalarna. Sen ett antal år tillbaka, han flyttade innan jag flyttade. Korta nu snedstek, Karlsson SD. Kommer ni fram till, eller besök janmild.wordpress.com Men korta nu snedstek, Karlsson SD. Det finns en intressant artikel. Han har också tidigare själv varit med i Sverigedemokraterna. Mycket skarp och bra kritik från Janne Emil som vanligt. Och gälldehornet1.tk går även att nås från kortadressen eller adressen naltstol.tk. Ja, eh, som sagt var. Eh, när ni skickar in medlemsavgiften på 100 kronor till plusgillkontot 634252-1. Så ska ni ange er e-postadress noga. För då kommer jag att hälsa er välkommen som medlem och även informera om vilken period som medlemskapet gäller. Och ni kommer även få ett unikt erbjudande om att köpa någon unik bok som finns i vårt bokarkiv i bara ett enda exemplar. Det finns ju knappmärken här som ni kan fästa på era jackor med en svensk flagga. Eller handen och texten rör inte mitt land. Eller utan svenska stanna Sverige. Och minsta beställning är 40 kronor. Och de kostar 20 kronor styck. Och så här tröjor också med vikingabalk. Eller sveahjältar och böcker. Tidningar som nationell idag. Fri information. Ashmedrami har vi. Vadar Israel. 120 kronor. Och en del andra intressanta böcker och liknande. Vi kan ju. Titta lite grann på det. Här är vi Högst upp står det för mig då kulturföreningen och radiostationen Gällrädhornet Box 42021 126 12 i Stockholm. Men det stämmer inte. Vi ska gå in på Sverigekanalen.com Vi kör alltså live från Långsuttan idag, denna gråa, kalla, blåsiga, tråkiga, eländiga första maj, fredagen, en röd dag. Och det finns väl inga första maj-demonstrationer som socialakrobaterna hade här på 20- och 30-talet. Det finns gamla bilder på langsyttan.nu och langsyttan.com och broxhistoriska.se. Man kan se hur de går över spårområdet på bruksområdet där med faner och sånt. Gamla svartbita bilder. Så att här har varit helt andra tider. Men det finns också ett antal stora bostadshus. Flera familjshus som inte är rivna faktiskt. Man kan nästan få lite intrycket av att det är en liten småstad. Men mycket är rivet. Både mindre och större hus. Den gamla solgården. Måste enligt beslut från Hedemora kommun rivas också. Egarna har redan fått ett vite på 50 000 kronor. Och Hedemora Bosteder har en, ett hus med loftgångar också som är bestämt att det ska rivas på sex på vägen. Så det kommer att bli ytterligare rivningar av fastigheter. Jag fick redan... Kanske på 80-talet eller i början på 90-talet så fick jag en bok av min pappa som körde returpapper på Östermalm i Stockholm. Finns det finns en bild på 70-talet när min pappa körde returpapper med en sån här sopbil man fick slänga upp påsarna upp på flaket innan det blev så här sopbilar i blått och gult för Gösta skolans pappersfirma som komprimerade pappret. Jag hängde med ibland på söndagarna där på 70-talet när han, min pappa träffade kungen min pappa sa till kungen att man är fri. Och det uppskattade kungen verkligen. Man ser kungen till vänster och min pappa till höger. Han hette Bosse Wallman. Och det var uppe på Albano som pappet pressades och skickades upp till Hallstavik pappersbruk. Faktiskt. Vi uh, gick med lastbilar. men Man kan ha kört på järnvägsvagnar också faktiskt. Bilar man fick slänga upp påsarna. Ja, nu hörs det. flaket innan det blev så här. Sopbilar i. Ja. Det hör jag mig själv också. Inte bara på ena örat va. Nej. Det brann ju också flera gånger ordentligt där på papperslagret. Vi vållade stora skador. När papper i enorma mängder brinner alltså. Det finns bilder på mig när jag sitter på de här topparna högst upp Man fick gräva sig ner för att komma åt Porttidningar och härrtidningar Och teknikens värld och liknande och kalanka och här. För högst upp så lade gubbarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och sånt Och sen kom returerna från pressbyrån Presa det Var längre ner, som man fick gräva sig ner och en gång kom jag ihåg att chefen i Gösta Skoglund kom fram till mig och sa Vad i helvete gör du här, sa han fick, Obehöriga fick inte vara där Och speciellt efter de här bränderna så blev det ju stora skyltar också Och det var ju taggtråd och vakt, vaktbolag och instängslat Och, och jag sa, ja, min pappa är bosse, sa jag Men de kallar ju honom för Valle, va? Men det tog ett tag innan gubben fattade att det var min pappa. Jag var med min pappa där. Det finns ju bilder. Sopbilarna sen var ju blåa gula. Men från början så var det ju då. Öppna lastbilar med sådana lämmar som jag fick kasta över påsen över kanten där. Ganska jobbigt. Han hade ju nycklar och sen portkoder också till alla portarna. Han rotade ju soprummen också på Östermalm. Där slängde de ju. Eh, kassettdäck och stereoanläggningar och förstärkare, högtalare och kassettband med bra musik som de hade lagt från vinylskivor och radioapparater då. lite allt möjligt faktiskt som de slängde i soporna det var ju rikt folk min pappa sa till kungen att man är fri min pappa sa till kungen att man är fri ja. man är ja. man och det uppskattade kungen man ser kungen till vänster och min pappa till höger nu kan jag gå in på om jag får komma ner lite grann på sidan här Ska vi gå in på det som är försäljningen här Det är några spelare som har hängt sig också där Så det blir två gubbar som pratar på samma gång Det är några koder som har hängt sig faktiskt Jag får inte bort dem Nu rörde det sig en millimeter här Vi ska ta ett juck i taget För att komma ner Går i segt som sirap Vi kommer in på försäljningsavdelningen Som är på sverigekanalen.com Snedasträck nyheter Eva Bergqvist äh, gav ut äh, fri, informa i fri, informa fri information också som jag pratade med henne igång på 90-talet. Vi har ju fri information också här hela årgångar. Ligger i en kartong här. Gamla nummer av äh, Nationell idag. När Sverigedemokraterna svamlar här och sprider lögner här så nämner de också Nationell idag. men den tidningen finns ju inte ens kvar. Jag ska försöka komma in här på försäljningsavdelningen. Ni får höra flera gubbar som pratar här. Jag tror det är tre stycken gubbar som ni hör. Eller två är det. Utan mig själv här. Det dubbelgu är dubbelgubbar. Ni får se att man kan komma in på försäljningsavdelningen här om en vecka ungefär. Vi tar lite millimeter i taget här och... Ta oss sagt men säkert neråt här. Här det är reklam här. Jag väntar på att det ska bli godkänd Det bild snöp här med solas öven. Anrobidat. USB, grossisten kabelbutiken har vi här. Ska se vi kan pilla oss neråt här. Här har vi en blåmes också. Mm. Jag tror att Det är någon spelare som har hängt så här faktiskt så Det blir en välla massa gubbar som pratar på samma gånger. här på sidan. In på här har vi på det. Där är en här. också. Jag vet inte riktigt. Det är några koder som har hängt som faktiskt det? Det här faktiskt. bort Vi har ju information. här har kommit ut med en ny platta också. Nu har ju septen sidan. gamla nummer av ingen förkärningsaddelingen, så är du databaden, pr. kom, som jag ska ny. När ni kommer in på nyhetsaddelingen så får ni faktiskt stänga av spelarna som finns där. Det är när jag dag. de syns eller liknande, men de hörs i alla fall, så kan jag säga, Och jag får inte bort dem heller. jag kan inte hitta koderna. Så det blir ett, mycket märkligt där. De inbyggda koderna syns inte i, i när jag loggar in. Så det är väl två inbyggda spelare som har hängt sig någonstans där och hörs <går> på nyhetsavdelningen. Jag tänkte att jag skulle komma in på försäljningsavdelningen också om jag kan hitta den. Ja just det förresten. Jag kan gå in på korta korta.nus nedstreck eh, listan tror jag det blir. Hon hörs vi också på vänsterkanalen här. Och då fick vi ett pip i örat också. Ja men det är kul att man kan bara lägga ut det så här rakt ut. Och bara svamla och pladdra på lite hur som helst. Här finns inga stolpar att gå på. Ikke. Jag tror det Pavel Gamov också som är född i Sovjetunionen 89 blev utesluten. Jag tyckte motgift sa hans namn. Jag kontaktade honom på Twitter här. Han är ju född i Sovjetunionen. Han skulle tydligen ha blivit utesluten också. Tidigare ordförande för SD Uppsala. Det var någonting... Han hade fått problem med utav ledningen redan tidigare. Och eventuellt har han blivit utesluten ur SD. Han är för detta ordförande för Uppsala av ledningen. Jag hjälpte ju SD Uppsala 94 gjorde jag ju. Spelade både och klistermärke. Men då gick det inte så bra faktiskt. 94 gick inte så bra. Nej, det var ju bara 14 000 röster faktiskt. Klarstämmer blev ganska... Klarstämmer tog också över en... Flickvän jag hade i Uppsala, Susanne. Hon flyttade ju ner till honom i Göteborg där, fast hon förnekade. Hennes pappa blev senare kidnappad och efterlyst av Uppsala polisen. Han heter Claes Göran Svensk. Och ett halvår efter efterlysningen på Radio Upplands så meddelades det att några småpojkar hade hittat en sopsäck utanför Uppsala nära Arlunda tror jag där jag varit jag har också träffa en kille från Sverigedemokraterna jag och Susanne man hade just hittat kvarleverna efter Claes Göran svensk han blev alltså styckad i små bitar och jag vet inte varför han blev bortförd och hittades det som var kvar av honom hittades in i en sopsäck och jag, jag var förlovad också med Susanne i en hel månad faktiskt hon kunde inte hålla sig trogen Hon hörde, ald hörde aldrig av sig till mig mer heller. Det var ett ganska struligt förhållande Hon hade ju också varit gift Med en yrkesmilitär i Arbetsjärn Vi ska se Om vi kan använda en kort adresset Jag var er nya Svensktalandet lärarit Vad är det som krypet Ormet. Det var på TV det på 60-talet. Och då hade äh, Rolf Bengt som var den enda gubben där. Jag tror det är nya svensk trendigt lereritt, vårt Edison krypitt. Ormet. Det höll det mobiltelefonsamtal gång när de sa så här: "Hörr då, har du lagt på skället?" Warner, <laughs> vad är korta punkt nu på sned nästa checklistan? Det gjorde en kort adress. Det är så mörkt här inne också. Kan jag komma fram till den korta punkt nu snaste listan. Nu. Aha. Korta punkt nu listan. Vi kommer jag direkt till. Det var lite långsamt här. Mm. Ja, det var kul att Maja hörde av sig faktiskt Men jag tycker inte hon ska sjunga pop Och jazzmusik från 40-talet Hon ska sjunga de här mjuka fina Svenska visorna Hon sjöng att hon hade inte sovit på flera dygn Och så var hon naken också Och så var det lite piano som klinkade lite i bakgrunden bara Maja Guldstrand Hon finns på Maja.ws maja.ws Korta punkt nu. Här det kommer inte manpower, vet du. det till Manpower. Vad heter det? Vi får se om de här företagsannonserna blir godkända. Annars har jag ta bort dem, jag tänker då Jag är bara lite besvär med klådan här i ögonen Nu kommer det bli värre sen Vi ska se Nu har vi inget programschema här För nu är röd då Nalsol.tk är också kortadress För järnålet 1.tk nu Snedsteg Karlsson SD Vi ska kunna läsa upp Eller läsa in det som Janne Mell skriver där om I sin kritik Vi kommer strax om någon vecka kanske Börja köra live också från laptoppen här. och När vi har kopplat in lite kontakter och kablar. Här prasslar vi här. Jo jag får tillbaka 5000 på skatten. En liten bit in i juni. Och nu har jag ju faktiskt. Övergett det här med surfplatta. Jag är nämligen sett på elgigan elgiganten.se. Och får ju då gå ner från de här ganska dyra apparaterna. De alla. Billigaste, Jag har ju själv en Samsung för 200 kronor med kontantkort till Convict som man bara kan ringa på. Som jag aldrig använder. Men en, den billigaste smarttelefonen var ju en Samsung Galaxy plus smartphones för 500 kronor. Sen har ju då alltid ett abonnemang. Eh, startavgiften är 199 kronor. Den första månadsavgiften är 77 Surfingen är obegränsad. Man får dock bara 1 megabit per sekund neråt och 0,128 uppåt. Jag vet inte om den datamängden räcker till. Och så har man hörlurar då. Och kan gå ut faktiskt i skogen och sånt och lyssna på Sverigekanalen eller ladda ner appar och grejer. Så till och med jag kommer jag åkte i busten den 27 det var ju en skoljänta framför mig som satt och pillade hela tiden. På sin mobil och hade sån här en hörlur över huvudet. På laptopen kan man också koppla här. Man måste köpa en liten sändare då av USB. För Bluetooth heter det. Skickar signal från laptopen ut. Med USB-ingången. Eller utgången. En liten sändare är det ju då. Skickar ut en signal och sen kan man då köpa speciella hörlurar trådlöst med Bluetooth heter det och det, det, det har laptopen. jag gjorde en en kortadress också till jag har lista 1 var det ja. Korta punkt nu snedstek, lista 1 var Ja, vi skulle kunna läsa upp den här texten här från uh, uh, Jan Mild. Han tröttnade på mångkulturen där i Västerhalningen. Han åkte ju pendeln väldigt mycket inte till stan och där var det ju väldigt mycket. Västerhalningen är väl inte det värsta stället att bo på men... Men Jordbro, Brandbergen och Handeln är ju värre och han åkte mycket pendel så han tröttnade på det där. Jag såg den här Bernd också en gång faktiskt på pendeln också. Tr trubbaduren. Uh, korta punkt nu, uh, snedsteg lista 1, ska vi se, uh, ja just det, ska vi se, lista 1, lista 1, där, natsol.tk är också en kartadress. Om inte vill skriva in gjallerhonet.tk och gjallerhonet.tk och Egentligen så var det i meningen att den gamla bloggen skulle inte uppdateras någon mer. Men det visar sig att den nya bloggen har inte alls lika många besökare och sidvisningar som den gamla bloggen. Så jag är tvungen att uppdatera bägge faktiskt. Jag förstår inte varför. Och jag tror det var den gamla bloggen gärdhornet1.tk eller natsol.tk som har tagits över Ryssland faktiskt som mycket stark etta där. Så att vi har väldigt många besökare där från Ryssland. Vi kan se... Ja, det stämde jag. Kortadressen till försäljningsavdelningen är korta.nu snedsträck lista 1 med siffran 1. Kommer Komma rakt in till Sverkanalen.com Products, Snedsträck, Gjärdarhones, Försallningssträck, Verksamhet. Dalenas landskapsvapen också med korslagda pilar. Här kan vi ta bok nummer ett. Achmed Rami, Vad är Israel? 100 kronor. Bok nummer två. Hanna Ryd. Kvinnan i Nordens forntid 100 kronor Bok nummer 3 Johannes Bröndsted Vikingarna hemma och i Härnad 365 sidor 120 kronor Bok nummer 4 Från 1980 Kristoffer Jolin varför, varför vi inte kan lita på massmedia Läs om häxkampanjerna från Expressen Läs om Leif Ceylon som förlorade sitt arbete som dataoperatör på BPA. På grund av sina sverigevändiga och politiska uppfattningar. Eh, vi ska se. 60 kronor för varför vi inte kan lita på massmedia. Av Kristoffer Jolin från 1980. Det handlar om personer tillhörande organisationen Bevara Sverige Svenskt. Bok nummer 5. Vårt land och dess försvar. 50 kronor. Bok nummer 6. Are Verland. Känn dig själv. 60 kronor. Bok nummer 7. Folkeström. Nordisk hedendom. 120 kronor. Bok nummer 8. Måste först reserveras på Sverigekanalen. Snabela Sverige.nu vi alltså är i tre böcker som är, som är numrerade. Det är tre delar om Eddan. Pris 350 kronor. Men de måste först kontakta oss och reservera dessa tre böcker. På Sverigekanalen. Snabbela. Sverige. .nu. Bok nummer 9. Sigfrid Hjälten från Norden. Pris 100 kronor. Och skriften eller boken blir det väl nummer 10. Invandring, utveckling eller sammanbrott av Ingrid Björklund, Jan Elversson och Åke Bedin. Den är från 90-talet och pris är 100 kronor. Och fler böcker kommer senare. Skrifterna är nummer 1. Framtidens samhälle, nysvenska rörelsens program, 40 kronor. Skrift nummer två, Sten Sture, slaget vid Brunkeberg, 40 kronor. En häftad skrift om Oden och tor, nummer tre. Skrift nummer tre alltså är häftad om Oden och tor, 40 kronor. Skrift nummer fyra, häftad från boken Stalins slavläger, pris. 40 kronor. Skrift nummer 5. Ängelbreks befrielsekrig. Pris 40 kronor. Nationell idag. Stort lager av gamla nummer. Pris 40 kronor. Men du får 5 olika nummer för 100 kronor. Av den nedlagda tidningen Nationell idag. Du får alltså fem... Olika nummer av nationell idag för 100 kronor. Ange tidning nummer 1. Tidning nummer två. Sverige vakna. Jallarhornets tidning nedlagd 2000. Det finns tre olika nummer. Pris 60 kronor. Tidning nummer 3. Nordiska Rikspartiet hade tre olika tidningar också. På slutet var det endast solljulet. Du får en bunt. Med fem olika nummer och tidningar för 100 kronor. Ange tidning nummer 3. Norska tidningen Fritt Forum. Nedlagd. På slutet gick tidningen ner till oregelbunden utgivning samt litet format. De sålde ett stort antal med sedetitlar. Frit Fritt Forum. Norska tidningen Fritt Forum från 90-talet. 40 kronor styck. Ange tidning nummer 4. Tidning, tidning nummer 5 Finns ett antal gamla nummer av tidningen Nordland. Pris styck 50 kronor. Ange tidning nummer 5 Nordland. 50 kronor styck. Tidning nummer 6. Norska tidningen Jallarhorn. Nummer ett. 1996 Pris 40 kronor. Tidning nummer 7. Framtid nummer 3. 1998. Tidning nummer 8. Grindvakten nummer 2. Utgavs av Hembygdspartiet. Nummer, nummer 4. 95. Av Sverigedemokratisk ungdomstidning. Ange tidning nummer 9. Tidning nummer 10 är hela årgångar av den nedlagda tidningen Fri information. Det kostar styck 50 kronor. Ange tidning nummer 10, Fri information. Tidning nummer 11, några nummer av den nedlagda tidningen Mimer och det är 50 kronor. Tidning nummer 12, blågula frågor. Kostar per styck 50 kronor. Rockslagsmärken. Som du fäster på din jacka. Knappmärke nummer ett. Rör inte mitt land med den här handen. Knappmärke nummer två. Svensk flagga. Knappmärke nummer tre. Texten. Utan svenskar stannar Sverige. Köp tre för 50 kronor. Och minsta beställning är 3 stycken. Pins, nummer 1 50 kronor. Vit knuten neve och en svensk flagga. Tygmärke Nordland, pris 80 kronor. T-tröjor, skrintryckta i fler färg, 120 kronor. Tröja nummer 1 Ultima Thule, Vikingabalk. Samma motiv som på albumet. Finns endast i large och extra large. Vissa med ryggtryck. Ja, det var rätt eh, kartadress där faktiskt. Korta punkt nu, snedsträck, lista 1. Mm. Vi fick inte någon som... Kontakt med vår tekniker i Limberg, eller... <skratt> Jag ska eventuellt kunna gå in här och läsa texten från Janne Milds kritik av uteslutningarna av Sverigedemokraterna här. Från janmild.wordpress.com Vi kan se! Om han kanske kan svara den här gången i Lindberg. Han ligger ju och vilar mycket. Han ligger och vila mycket i sängen. Det är bara Gunnar här. Hur, hur mår du? Vad sa du? Det hörs lite dåligt. Det är bara Gunnar. Hur mår du? Jo, det är ungefär som vanligt. Du hörs lite svagt. Ja, den telefonen är bara en hel som är dialoga parat som fick tag eftersom andra återknapparna inte upp på hur länge är. Så den kan man, man lyfta ur den. Du har väl ganska dåligt väder va? Nej då, det är grått vanligt väder. Det blåser väldigt igår däremot. Det var väl ganska kallt va? 10 grader. Ja här är det väldigt kallt. Det var här om också häromdagen. Ja, ja men det här ju ganska bra. Känner du till de här bråken i Sverigedemokraterna va? Ja, ja jag hörde det. De har ju det, det så mycket intressant. För det blir ofta för politiska partier för det senare. Ja det är väldigt tråkig stämning. Ja just det. De slänger ut de här ungdomarna nu vet du. Ja Men samma viset har ju fungerat i alla fall. Jag fick ju brev från en tjej här som sjunger som heter Maja Ja Hon gillar ju gamla gamla jazzlåtar från 40-talet Ja just det Hon gillar så här popmusik också Men hon, hon sjunger väldigt vackert också med så här piano vet du Ja, ja det, det, det, Om man bara sjunger kan, kan det bli fint Så att hon var ju verkligen tjus, tjus, tjusig Ja. Ja <laughs> Måste jag säga Ja men du börjar ju komma upp i år nu så du ska bli inte sånt där så det längre Nu har jag börjat med här företagsannonser vet det för olika företag som ger såna här reklamgrejer som håller på att reklamgrejer Ja Men jag väntar på att bli godkänd också man får ju inte några pengar annars du Nej nej jag förstår det Åh det, det är ju krångligt där. Men Du vet internet har ju kognat och, och det har ju sagt det fungerar, det här har ju inte fungerat ibland och sånt. Men nu har jag hittat en telefon för 500 kronor som man kan använda för att komma ut på internet med också vet och, och så. Jag tänkte köpa en från el, el, elgiganten sen. Ja just det eller någon jag här kvalitet för nya telefoner och sladdarnas hemtugga som går ju så blir det, det fort nog. Nu väger bara 97 gram. Aha. inte mycket. Nej. Ja, men vad fan säger man kan göra så små grejer nu numera va? Ja det går ju men det håller inte länge En del? ju reparera dem, det går ju lite som eleverna inom repareration De dyraste kostar 14 000 här. Ja det kan jag tänka mig, det är ingen, det kan ju vara huvudigt som helst allting. Men så sagt va, jag åkte ju, jag var i Hedemora du, på måndagen där så var det en liten skoljämta vet du och satt, och, satt och pilla på sin telefon hela tiden Ja Och så har de så här hörlurar också Och på popmusik Ja Från telefonen alltså Ja just det men ju kan du se mig det vidare. Ja de säger att det ska låta bra Ja men det tycker inte jag Och sen har de gjort så att, att De har ju då en mikrofon Mikrofon att prata i på sladden va Ja det kan ju vara det en liten, liten grej Och sen när det ringer på telefonen då så sänks musiken ner också automatiskt då Ja Annars så alltså hör de ju inte när det ringer va Nej just det men då sjunker musiken ner på något vis då Ja Och satt ju och pillade på den där telefonen hela tiden Ja det var ju något spel i den. Det brukar ju vara det Du brukar väl själv se människor som går omkring med här telefoner va Ja jag har sett det Och hör stora hörlubrar på hörnen <laughs> Ja det har de Ja Alla, alla går omkring och, och lyssnar på musik nu Ja det verkar ju vara det just nu du det, det vet det, de tycker det är roligt. Men hur sen kan de här, här, här skolhundarna vet du, hur kan de ha pengar att köpa sina telefoner då? Ja, det är föräldrarna som betalar. Jag fick med Sander inte ens en cykel när jag var liten. Det skulle gå på barnbidraget och läckte inte pengarna till. Nej, du fick ingen cykel du? Nej, jag har ingen skoläskare. Jag blev utmobbad i skolan för det. Då var ju första att började bygga... Eh, Radiemottagare och små radiosändare De har varit, varit imponerade Folk särskande att sända här, du kan gatan, med Det här ja, Du i gatan Du vet inte, jag är riktig Du var ju så fattig när du var liten då Ja, det var jag ju De var ju så snåla föräldrarna Jag fick ju ingenting Det var ju det som var det värsta Och jag förstår inte Varför pappa inte syns rätt med så att det berodde på att han hade en tur till I hemlighet och, och det, det, det erkände han ju på eh, sin dödsbädd. Han sa han bara uttog hela den här firman kunder Och då var det någon som där eh, gamla den här kvinnan där. Vad är det för kvinna som handl handlar din mat? Va? Vad är det för kvinna som handlar din mat? Ja det är en som bor här länge bort som är sån där eh, eller vad det heter. Du vet utbostare hjälper eh, äldre. Var det hon som tog tog jag busskortet då. Det vet jag inte jag, har ingen aning. För det låg ju förut i bilådan. Eh det vet du, de hade plockat ut allt, det var vår, vår, vår, vår, vår som från babon för för för för Vad fick du tillbaka då? för för för för det för för för för för så att namna, det dess, där Det för för för för för för för för för för för för för för Ja, jag vet inte vad det har hänt med borta i balen i alla fall. Den försvann ju mitt bord och, och det var någon som kastats en på men när de har tagits på utväggarna antagligen. Jaha, du. Jag har förskräckt dåligt väder. Jag var i hedermålar där på måndag. Det var jäklar var det blåste kallt, du. Ja, jag förstår det. Jag fick sitta i två timmar också och vänta på en buss, jäkel. ja, det är klart. Jag bor man sådär lång tid, så... Det är dåliga kommunikationer. Nu har vi nästan kallt i huset nu då? Ja, det är lite elvärme har jag i alla fall med elvärmen där nere. Du vet ju att den går inte att köra utan bara genomströmmningsapparaten för elementen här. Det är en och som går dygnet runt. Och när jag skulle tvätta med här om dagen så stänger man av varmvatten en liten stund Och så tänkte jag så jag har bara kallvatten Men så tänkte jag på dig, du, du kan ju inte tvätta i kallt vatten eller så. Nej, det kommer ingen vatten alls har Bort i tummar varmvatten blir den alltså det Har du inget vatten? Nej, inte i varmvattenförsörjningen Så i alla fall Och inte i köket för, för, för, för det får Den kan man ju dra sig också Så jag kan ju stängt Jaha, haj då och allt är slut. Det ska börja ligga om. Och, och de där, du, du, du vet, snickarna säger, kan du inte skaka fram den här miljonen så gör vi inget mer nu. Så det är inte färdigt att upp för och det är inte pålagda den här, eller någonting. Anders Sten förstår du köpte en gabbad bondgård uppe i Halstavik där. Ja, Ja, jag han den där upp. Jag såg honom, för han har ju skrivit också i, i Norrtälje-tidningen, han, han är ju uppvuxen du, på, på en bondgård. Ja, jag var en gammal bondpojke han, han är upp, vuxen bland kossorna vet du, på, i en bondgård upp i Dalarna Ja Men som sagt, för han sa ju det att det var ing, ingen mening att reparera ditt hus För det skulle kosta ingen äldst, så mycket att fixa till det alltså Ja, inte om man är snällare människor Man ska inte kosta en miljon bara för att lägga eh, tak Nej, en, en miljon kan det ju inte kosta va? Nej, nej, nej, nej, nej, nej, och de dräckterna alltså, som ska hålla takpannorna är så alltså, dyra, så alltså, därför för, för, kan vi inte fortsätta. Det är samma takpannor som är från början, va? Ja, det är det, det, är det nya, för jag har lagt på nya gällande när jag slutsade uh, gå på taket uh, innan jag ramlade ner i den här skutten för en gång. då. Ja, det var hemskt, hörde. Ja, jag bröt armen väldigt och det såg jag efter haft då bra. Ja, vad läskigt. Ja, just det. Ja, du har ju mycket apparater i huset hör du. Ska jag berätta lite grann, jag, jag ligger ute på internet just nu, live här. Ja. Ska du berätta för lyssnarna vad du har för apparater egentligen? Du har ju gamla mobiltelefoner från 80-talet va? Ja, det är det, men eh, stationer från eh, fartygsradio och allt möjligt teleafilsändare, det mottagare, allt jag har Jag kan ju styra en receiver här uppe Mora du, på, på 20, 48 meter meter alltså, men det är bara bara att snacka ryska och tyska vet du. Ja, ja, ibland öppnar jag mot USA och då kommer det på engelska Men eh, vad är det för gubbar du snackar med på svenska då? Ja, det är på 80 meter, de vanliga som vi kan vara igång vilka, vilka, vilka, vilka frekvens då? Va? Va? Vilka, så vilka, vilka frekvenser är det? 3000? Uh, uh, 3750 och sånt. T tre. Och 3780. Vad säger man? 3, eller vad är det? Tre, tre. Ja, just det, ja. Ja, 3,750. Ja, just det. Jaha. Nu har jag en gammal... <laughs> dialogapparat beroende på att den andra telefonen ville kappan inte gå upp när man lyfter ljuden och då, så den ringde inte i alla fall och den hade gått sönder och, och då försökt lämna jag ser telefoner att först det in emot så reparerar inga säger de ja, han väggtelefon här som bara funkar ibland ibland blir bara kopplingston men jag skulle säga det att det var en tysk, tysk gubbe där som började prata engelska i alla fall som tur var men de andra pratade bara ryska va ja. det är mycket, mycket ryssar vet du Ja, det är för vi är sådana här, i Ryssland och de där staterna, vi ordsäker, vi vill att vi flyttar därifrån och går någonstans i Kanada eller i USA helst, och det men det var min mor som sabbade det. Det är svårt att veta också, man kan ju ställa in nämligen det här nu ska vi se, det heter ju L LSB va? Ja, det är i lägre på 80 meter och 40 meter på det högre USB. Och sen kunde man lägga på, vad var det nu då, Wido hette det? Ja det finns ju mycket, du vet. Det heter, hette Wido? Jag why? vet inte vad, vad, vad du har där, men eh, jag kan ta emot sp och USB och, och telegrafi, eh, det beror på hur jag ställer in de där rätarna bara. Det där wide och Narrow, det är vidare och leg. Ja le det är större bandbädd. Jaha, ja. Men det, ibland måste man ju köra med kristallfilter för att bli, det är som vi kallar på man på en gång, så det är jobbigt. Det var någonstans en gång på 20 meter, då hörde jag ju killar från England som pratade bra vet men jag kan inte hitta vilken frekvens det var. Nej, Riktigt. Nej jag, har, jag har ju sett ibland på 14, 250 på natten och sånt, det har varit öppet hos USA. Det, där det kan, det kan jag tycker att jag bor i Ryssland, det är ingen annanstans vi får sjukvård och tycker det det. det, det, det, det. Att så se människor som hos människor som lekarna har gjort. Jag berättar för dem vad lekarna har sagt här med Men sit, radio. Sitter du bara på natten och pratar då? Ja, det är bara mer öppet där. Jag har ju inte så bra antenner så det är svårt annars om att signalcyk och ändå köra ut en 1000 watt, en kilowatt. Då skickade jag en sändare från USA på en kilowatt och sen fick jag ju... Tillverkaren hette en gats som går och den här Och, och så var en liten kille på nio år som vittan Redan emot mänskliga uppledningar och allting Kan du inte köra den det i dagsljus med du? Nu måste ha att det är mörkt Ja, ja, men då, då är det ju inte bara i Europa Men du kan väl bara prata med, med när du pratar svenska va? Ja, det är en svenska-amerikansk läkare Som jag brukar prata med i New York Jaha Och han, han tycker det här är fruktansvärt Han tycker jag bor i Ryssland men jag kan ju inte få visum från flytta till USA eftersom jag inte har någon anhörig där så kan gå i början för att jag inte blir socialfall i USA, sa de när På fartygen finns väl inga här telegrafister och grejer? De kör... Ja, det är slut med nu. går det på mobiltelefoner och grejer. Mm. Satellitelefon handlas det Ja, just det. Det är borta det där, så. Ja, alltihop. Men jag läste att i Ryssland så ska de ha telegrafister som reservsystem. Ja det har de säkert, det, det är de mycket gamla grejer kvar också Ifall det det Vi nu verkar de i radior och råder radio på allt Jag såg en, en, en högingenjör här du, på, på, på radiostyrelsen som sa att om vi, om vi stänger, stänger FM-netet här nu va? Ja. ja Och det blir ett, ett täckt sabotage alltså, mot den här DAB-radion då, då kan ju inte folk lyssna någonstans Nej, nej, nej, man ska ju dra, dra igång ett problemligt på Mellanbåget som de gör i Holland Ja. Och jag skulle vilja lägga ner Södersjukhuset och sätta en stor sändare på, eh, du, du, du vet, 100 kilowatt eller till att börja med. Nu ska det byggas ett helt nytt sjukhus i södra Stockholm som ska ersätta Södersjukhuset i framtiden hörre Ja, det var väl dumt du vi ändå inte läkarna bota patienterna. Det var hemskt att vara där va? Ja, det var fruktansvärt. Usch, uh, uh. Jag stängde in mig i... Du vet en skrubb och en hotare sköterskan att de sköter med, Om det är för frivlig så blir det en kukavskärning Nähe Jo hon de gjorde det, det var <håll> fruktansvärt De, de var ju på intensiven och blir <håll> kukavskärning <håll> Ska du skära av snoppen på det? Ja de är fruktansvärt e Och <håll> e sådant som vi, de var ju så förbannade på mig <håll> äh, Vad är de var Ja just det men de där skulle behandlas i elektrisk stol De där läkarna med äh, spänning som man drar upp Fördwell och, och höjer den långsamt Och erkänna vilka andra samer de är för för för för Jag sa ju till rikspolishusen en gång Att jag skulle kunna tillverka en som där Och levererar till att De har ju fått använda sådana metoder Där det polisen Du ibland har de opererat fel ben Och har ju tagit bort det friska benet Ja det har de ju gjort, de har ja. gjort hemska trotsokiga tro saker ta, ta bort det friska benet och så fick han behålla det, det, tro, det, det sjuka benet Ja, <här> och sen får bort det sjuka benet också Då har de inga benhals Ja herregud hör du Ja de är ju helt trotskiga De där jäkla lekarna förresten, de kan ju inte prata svenska heller De, de är ju en massa utlänningar Ja just det, hur de då kunna klara sig i Sverige Den svenska medicin och annat man, man hör ju knappt inte vad de säger ju Nej, nej, just det. Nej, fy de här, de här lekarna kan ju fara och flyga hör Ja, det är det jag säger. Ja. Och de här på sjukhus tycker inte om att jag pratar med läkare i Amerika, sa de. Vad är du? För, för då får man ju veta sanningen i Amerika. Och det, det är en olycka för att jag inte har till dig till staterna. Jag har äta familj och radio och allting nu, säger de. De där tabletterna du skulle behöva finns inte idag i USA? Jo, det gör de, men de kan inte skickas sig och fastnade med tullen, sa de. Alltså, de, de, de måste gå sig igenom med tullen? Ja, just det. det är ju allting. De försökte just sända mig en pickadolv en gång när, när vi hade haft en yxmördare här. Ja. Men det kom till papper som Tullverket att de hade beslagtagit. Du har inte hört någonting från Peter? Nej, ingenting. Nej. Jag vet inte om man lever än så Jo, Peter lever nog, men det är ju Perse som är död Ja, det är ju Men Peter uh, visade ju ingen uh, Att hålla kontakt med mig Eller någonting sånt För jag tror inte Peter kan köra radio För det var Persson som var ansvarig utgivare så Ja, just det Och då måste de ju byta till en annan Ja, just det Men nu finns det ju ett det är kvar Eftersom Persson död Och med bara partier har ju gått upp i Ja, det där var ju radioknister där Ja just det Men det kriserar väl inte Alltså han pratar ju bara om, Han pratar inte om krisen, Han pratar ju om medborgarpartiet va Ja Det är ju inte klokt ju Nej Va det, det är politik bara som gällde Han var ju så gammal och ful också Om Va Jag skumpen och den Usch usch uh. Ja det, det, det, var, det var ingenting som så tyckte Det tyckte var trevligt Det var skillnad på Lassan Det var ju det konståkare Han hade lite och vackert Han tyckte det du vet inte vad Persson jobbade med va? Nej han sa ju bara det att han var någon sorts Du vet inte om det var det, jag vet fastighetsförsäkning fast vad det var va? Inte fastän hade han jobbat på dagens nyheter heller det var ju en lögn Nej, nej det har han inte det vet jag För det var någon som jobbade där Som satt där. Han undersökte arkivet i Sverige allt det hon pratar Nej. Nej, där har han inte jobbat så. Nej, där har den inte. Och så sen där jag pratade med hans syster Diana eller. Nej, just det var ju en där eh, det visst som jag var hemma åt en gång och sen kom så här känner den här jag har absolut inte av dagens inte. Nu hörs det här i radio hörs så jag tänker på vad du säger. Ja, det ber om men, dia, men det är inte jag som drabbas, jag har ju inte licensum och det går inte till i riktiga det är bara internetradio. Men dia, Diana är ju systern dig. Vad sa du? Diana Brunström, det är ju syster till Persie. Ja, jag vet det, det var ju hon som man påstår av Arsneknullat. Ja, jag tog ju en i rumpan igång, bättre men, men hon var ju bara 20 år. Ja, ja det får du ju inte göra egentligen. Nej. <laughs> Och tog en ridtur I fel hål ja, ja, usch Det var inte kul Nej, jag tycker inte så där det är kul heller Du vet, jag är ju bara intresserad av Jag skulle vilja komma åt en radio radiosändare Och kunna köra hela nätter på mellanbord Det var en olycka Att det just det här landet inte gör som EU-medlemmarna gör Just där i Holland där det sändes. Men jag hörde att du höll på att pilla med det kassettbandet förra gången under där luckan va? Jag menar, det finns ju inte en station i hela världen som håller på med kassettband vet du? Jo, då, det, det finns så återigen mm. uh, Du vet, det, det ligger kvar inspelningar, vi vill ju inte kasta bort allt Ja, jag har ju hela lådan Så Du ringar långt, det radio. kan ju ta fram gamla rullband fortfarande Och det har ju, vi <här> vill ju slänga hela arkivet inte, inte ens rullband finns ju kvar nu Nej men det går att få tag på det men det kostar så mycket pengar. Jag hade ju en kille på 70-talet som hade en riktig sån här japansk vet du, så de förde över, förde över alla vinylskivorna till rullband så ja. På stora rullar. Ja just det, det är så här cd När min pappa körde körde returpapper där på Östermalm så hittade han ju kassettband som knastade lite. Alla de fört över vinyl där, du, till, till kassetter. Ja. Hel, hela album va? Ja, ja jag har fått min det går ju bra att spela upp. Hur många, många använder den där kassettbanden i, i bilen? Ja, just det. Jag har en fin eh, maskin att spela upp det på. DCC eller Philips som går både på digitala kassetter och vanliga. Nu ska ju Norge släcka i FN-bandet här om tre år, kör du. Ja, just det. Jag var så inte det mellanbord med. <här> det är enkla sändare går ut långt. Men när jag blev med lite sändare när jag var barn kunde det nå... 60 mil från Storbovetsen i Stockholm Nu är det 36% som röstar på Digital Radio i Norge Och om tre år ska de säga så här de måste vara, måste vara minst 50% som har gått över till Digitalradio För att de ska släcka det gamla analoga Annars, så släcker, annars så skjuter de det framåt i, i framtiden Ja, man ska till allt det? det Det går ju för enkla, enkla sändare med vanliga modationsmetoder På låg 88, det var ju bara 20 watt på högtorget där Ja, jag vet när du ska vara nära, det ska inte vara så Men jag kunde ju höra 88, vet lite en liten cirkusvagn ute i Haninge, alltså lite en liten sån antenn uppe i, i, i, i hu, hu, taket där. Ja. Det gick ju lite, lite lätt brusigt, men det gick ju att höra ju. Ja, just det, jo, jag kör ju en eh, till som på Kortbo och hörs bra i, i, i USA i alla fall. Ja, men det är ju häftigt, eller Ja, det beror bra att... Det var redan på 20-talet 20 då han lade, lade ner en kabel med ett vattnet där som man kunde för första gången ringa mellan England till USA va? Ja just nu har en Atlantkabel där ju funnits i del med förstärkare mer under vattnet Du förresten, SC har en stor dator här som är 40 år gammal som ska stängas nu då. Ja. ja det var ju som där gammal rörbestyckande kanske så, så, så, som finns på den där ön och så vidare det, det, det, som går fortfarande det var ett monster med en massa på äh, som blinkar när den går och allting och radio och det mängder Ja, för när jag började på järnvägen vet, i slutet på 70-talet så fick man titta framför en dator vet, och lägga in alla, alla, alla postvagnarna skulle läggas in alltså, varje postvagn skulle läggas in i datorsystemet där. Ja. så de visste var vagnarna var någonstans så. Ja, det gick väl vad roligt. Men som sagt, va, det var ju, det var ett system som, som statens järnvägar hade. Man kunde ju inte komma ut på något internet. Internet fanns ju inte. men det förstår jag. Och så det ett system mellan kod och så vidare. Och alla biljettförsäljare fick ju redan på 60-talet en liten apparat som de kunde trycka in koder för varenda station va? Ja. Och så kom, kom det ut en, en biljett där ju. Ja. Så att SC SI, SI började arbeta med datasystem redan på 60-talet, alltså. Ja, de var ju tidigt utvecklade. Men det var det här, med, det här med internet, fanns ju inte såklart. Men, nej, SC SI vet jag ju. Det, det fanns ju inte. Nej, men, Så men, De började ju med sin radio mellan sågarna, tidigt för varandra också. Så det är ju man åker på järnvägen ser man ju ett stort ibland Ja, vi hade ju, ju, ju komrad och du vet det där, så, sådja kvar det ju. Ja, det nere det. ett <gör> sådant där, där beskylda, med stationen och fläktar inne i. någon gång så höll man fläktar gick in. Men, men, men alla tågen har ju så här kodat eget mobil. Du har ju sett de här masterna som är ute med järnvägen. Ja, just det. De här talade om en, en, en som är järnmast. Fast det går ju också att ringa via vanliga operatörer. alltså Men egentligen ska ju de använda ett eget system som, som bara järnvägen har. Ja. Och det går ju inte, går ju inte att avlyssna, vet du. Nej, det är ju väl likadant som polisen. polisen bor bara skyldig att sänka mig en, en, en sån där station där jag är förbannad på betalar betalar skatt och eh, man inte får ha det. Ja, jag har så att jag har ju spelat in ett gamla mobiltelefonsamtal och det första systemet som kom, där fick de ju först ringa till en växel. Ja just det, det, det, det vet jag. Det vet att de hade var en telefonist som kopplade till det sen. Men vad, he, vad hette det systemet här du? Det vet jag inte, Däremot, det kommer jag inte ihåg, men det fanns en sån här på Motorbacketor som kände ut. Det, det, det sen det är en ton som pep hela tiden, med en svarston när man lyfter den ut. Då fick man begära det, det, telefonen av är Hon kopplade det upp till sen. Ja, man hör en, en telefonist säga så här, det är upptaget, ska jag fortsätta ringa? Ja. Men sen kommer kom ju då en nordisk mobiltelefon, va? Ja, det var ju bättre. Det var ju där här nya GFM, vad det hette. Ja, man fick ju byta ut sin telefon mot den som Men det, det här Nordisk Mobiltelefonen var rätt kul, för det kunde man ju lyssna på samtalen va? Ja, det gjorde jag ju. det behövde bara ...en konverter för att undra kortfog framför en Jag kunde ju höra en kille, vet du, som sa till sin fru så här att... ...jag måste tyvärr jobba över ikväll va? Ja. så hörde jag samma människa, samma kille, ringde upp en annan tjej och så sa så här ...nu kommer jag till dig ikväll. Då sa hon så här har du pratat med din fru då? jag har, jag har lurat henne ja. att jag jobbar över så. han. Ja, det var ju likadant som ja. min pappa som skustade med den där eh, och satt och sökte på oss. Vet du, jag hörde mycket, mycket så här företag... Det var så här på företag som bråkar med varandra. Ja. Alltså, cheferna här på bråkar med varandra och grejer om företagen. Och. Ja, det ska ju vara eh, företagshemlighet. Vi gillar inte så för att vi kan lyssna. Det fanns ju... Många journalister som lyssnade Både på polisen Och, och för företagsradie Allt möjligt För att få eh, saker att skriva om tidningar alla de, här, alla de här mobiltelefonsamtalen Gick avlysta från början ser du. Ja det vet jag Jag har en, en monster Det är en sån där stora apparat som står under min säng här. Men du vet från början var det ju då att det hette ju, det hette ju alltså biltelefoner Egentligen från början Ja. Och det var ju bara det var inte för privatpersoner Utan var, det var bara för företag ser du. Ja jag vet det och då ska det installeras, men det, det var som en väska att bära på. Ja, de var ju så dyra. Vi står en sån under min säng här. Det är vet det är tre Men är tung också. Ja, får man sätta ha här inne i studion, va? Ja, det finns det fanns en liten moment i stryklämen. För det försvann i en massa grejer där, När jag låg på sjukhuset. Ja, det försvann, ja. Ja, det, det man inte kan ju inte få grejerna tre här. Ja, är du... Jag har en mobiltelefon som är pytteliten här, en liten Samsung, Det kostar 200 kronor vet du. Ja. Och de där jäklarna kostar ju 30 000 alltså. Ja, jag vet det. Är det bara för rika personer. <coughs> en lång jäkla antenn och den där vä väskan är ett kilo. Ja, det är splöt man där upp och den här som stod en och tunga batterier som är inbyggda i den. Ja. Men sen kom ju brev från Televerket eller från Telia att man måste byta ut alla telefoner Då fick man ju betala några hundalappar och köpa en annan telefon som var GSM då Ja just det Då, var det, då kunde man inte lyssna längre vet du Nej Jag hörde att. allt ska Jag kunde höra telefonsamtalet uppe i CETE där för några år sedan Det var de här sista 10 000 kunderna som Hade det där gamla systemet Ja Jag kunde höra en lokförare en gång som ringde upp till ställverket uppe i Gävle Och att han hade varit tvungen att stänga av bromsen på, på en godsvagn Ja, måste de räkna ut en broms. Det är inte det är inte av den där så på om så där. Det kan ju strul Ja, det kan bli det kan bli varmgång. Ja, just det. Jo, kan nästan bli bördan Det var inte kul. Det var inte så kul hörr, när man skulle koppla bort den jävla loken ibland. När man kört på sån här älgar och skit va. Ja, det var det. Vi har kört. En gång så kom det tåg med två lok för att det, det, det ena loket var trasigt va. De man krockar krockar med elva. Ja. Och så sa jag för fan nu ska jag förstöra mina handskar på det äckliga det var, ju, det var ju blod och skit Ja Och, och vad heter den här, här, här, här pelsen och allting där Ja ja det är och, jag vet och sen, sen, och sen luktade det fan Ja jag förstod det Och lukförande bara stod och skrattade åt mig Ja Jag sa det här är ju kö kötslamser och allt där sa jag Ja Så jag, jag slängde mina handskar sen Det är inte tydligt hur bra slängs för igen, igen, igen i alla fall, så att du inte kommer in Nej, ibland hängde det såna här rådjursben med skit vid kopplen där. Aha. Är du vid de där buffertorna? Ja, jag förstår det. Det är en jäkla, jäkla grej vet du, de kör in i älgar vet du. Ja. Va? Ja. Men det blir inte så mycket på loken direkt men det blir liksom, det kan ju bli skador ibland. Jaha. Men det var ganska äckligt faktiskt, det, det luktar ju också. Ja, det förstår jag. Och det, det är blod, blod och slamser och delar av ben då. Äckligt är det. Ja, det Det värsta var när du kört kört elmänniskor också. Ja, just det. det är är roligt. Det var det som begår självmål för dig. Ja, hur, hur, mår, hur mår du egentligen? Har du ramlat något? Nej, men jag har varit nära. i gillar det tidigare när benar är så skakiga och dåliga. Ja, det är inte kul det här. Nej, jag blir aldrig bra som det här Och det kommer att bli värre för varje slag. Jag får sådant på sjukhus som ser ut. Jag har hört gamla kassettband Det var ju så pigg och fin i rösten förr ju Ja det var något helt annat men, men de tog bort min medicin Men, men nu får ni inte Med medicin med sådär Du var ju och Kul att köra radio Ja det var något helt annat Jag orkade ju inte Men jag kände mig Jag har hyppnärkt Det är mitt du ligger med sig i sängen och bara vilar då? Ja jag gör det, det känns bättre att ligga och sova och de här benen som fortsatt ska ramla. Ja hörru du, hur är det med studion då? Är det allt, allt det, som det ska? Ja då, det kan ju fungera i alla fall du vet, det, det är ett kassetsteg för jag blir Jag tror att det har var samma sak som är bättre Nu är det, nu? Och, som, det, det, det TV-spelare började bli gammal nog så mycket. Jag skulle behöva Men en kille fixade i alla fall en annan tv som fungerar nu i alla fall. du? Probbade i Google det gick bra, riktigt bra, en sån där tv. Har du fått en Men hur länge? håller det, det fan ju inte, de är inte någon kvalitet på hela nu med. Har du fått en tv? Ja. Har har helt gratis då? Ja det vet jag inte, det får vi se. Men det, det är inte samma kille som nu mycket mot sänken, han har ju tröttnat på det här genom att han gick sönder där och, och, och jag tycker att någon ska gå upp på taket och, och, och fixa antennen hur, hur långt går 88 egentligen, det är ju 200 watt då? Ja då det, det är väl det, är, det blir 300 watt tror jag det mer? Ja det är 300 Ja. Aha, ja Ja den går ju runt Stockholm men, men det är inte det är speciellt mycket längre inte men hur många lyssnar på 88 då? Ja, det, det, jag kan få många, det är väl för, för, för, de här tråkiga programerna, bla bla bla bla, Ja, ja de, de, här, de, här, de här kyrkorna. Ja, just det. Tråkiga, bara snacka om, om Gud. Ja, just det. det, det ja. som inte är någon bevis kommer fram någon gång på att det existerar någonting. Ja, herregud du. Ja, det är ensamma i det är Det finns ju en del sändare i Stockholm här, vet du. Det är bara sån här skit. Ja. Ingen som pratar svenska överhuvudtaget Nej just det, jag skulle vilja titta på den här hön och sända Du vet, för det fanns det ju enorma antenner De skickade ut signaler i bara världsrymden För jag hoppas att någon annan civilisar som skulle göra det Kanske efter ett par hundra år så lång tid har det utrymden Så sänder jag ut någon så kommer det att existera i lång Jag vet allting de har ju ett rymdskepp uppe i USA och ryssarna vet och så har de en kamera som filmar ner mot jorden Alltså det är rätt kul eller? Ja Det är sen... det precis som jag drömde en gång Att det hade en sån här raket Och, och gjorde vart minst och vittra Det är ju ett Det är en enorm framme under och upp mig Gu Gubbarna åker omkring i luften liksom De svevar ju fritt va Ja det är ju tynglöst i sin lust, Ja, det är väldigt ja. konstigt egentligen hur man kan röra sig i luften sådär. Ja, man måste ju ha en rymdräck som kanske kroppen. Ja, det gör det. Ja, ja just det. Ja, det är mycket mär märkligt det där. Ja, just det. Jag tycker det är spännande att mina radioer finns långt efter min tid i framtiden De märker kunde vara sen där från en sån där solstation där som är Amerika där det Ja, det är du, ja. Nu var det någon sån här farkost som var på väg mot jorden. Det är någon sån här komet eller vad det kallas som kan ställa till med om den landar på, på marken. Ja, det det. men den, den, den är brinner när den kommer in i atmosfären och allting. Ja. Men det har ju ändå legat hela ryska ryska fartkostrum i hittat i Amerika. Man, det var sändare med radiorör och allt i Tyskland hittar de fortfarande människor som är döda efter andra världskriget som de gräver upp eh, hela tiden, det. Ja, det är gamla eh, masskravar. Ja. Det är, det är ryssar och det är tyskar och polacker som är döda. Ja. Och ja, jag förstår det. Och jag vet jag hörde ju på kortvåg i, i pappas mottagare när jag var liten och det hörde jag ju hur i som skrek och jag applåder och, och och så gick jag över den annan frekven som jag Bombombom, uh, bom, bom, bom, pausen kommer även att det här Det är Och sen tyskarna, tyskarna tog över Radio Luxen och tysk propaganda över Radio Luxemburg sändare här? Ja jag vet det Det fanns ju en mindre sändare ett antal år där. Innan tidigt stod det och så att så här kunda till det sämt också. Lyssnar, lyssnar du någonting på Norge, vette på mellanvåg när, när tyskarna tog över Norge? Var propaganda i Norge då? Ja, inte så mycket Norge. Den hördes inte så bra med så svaga tändare. Ja. Det, det, det, det var, det, det, du vet, i Tyskland, de har starka tändare med Hitler och Inges. Den hördes sig bra här på kort på allting. Ja, tyskarna verkligen använde verkligen radio för propaganda alltså. Ja, just det. ja. <tryckligt> <tryckligt> Tyskarna hade speciella sändningar också På engelska också va? Ja ja det, det var det man hade Det, det fanns så Så Det var ren propaganda alltså Ja just det Och Hitler som skrek Och hur du skulle ha hört alltså Han börjar prata så här lågt från början Ja men det var Uh, han hade ju, uh, du vet, de här stora kondensator med, med en cylinder under med försäkarrör inbyggt i och allting. På tågen har du så här telefonlurar som heter Neumann hör du? Ja, det, det var ju ett känt märke Neumann för mikrofonerna det här, som har som sen så länge radion har funnits. Ja, det har funnits sen 20-talet va? Ja, det är gammalt. Ja, just det. Det var ju Neumann, Neumann som har gjort de där mikrofonerna. <laughs> jo, ja. För när jag stelade tågen fick man öppna, öppna en lucka där du, med en nyckel då och sen hade man en norman te, telefonur Ja. Och då fick man ju vidar på den när man skulle prata med luckföraren eller om man skulle prata ut i i, själva, i hela tåget, va Ja, just det, det var en hel i tåget också. För vi måste ju tala om att man, hade att, man var, att man var färdig och klar med tåget. Ja. Ibland körde de med nämligen i väg tågen ut att man, utan, innan jag var färdig, ja. Det var inte så kul. Fick ja, det fick jag åka med alldeles för långt Ja det tror jag, jag Vi väntar vänta på nästan så jag tillbaka Jag åkte med ett ex tusentåg en gång Som skulle jag upp till Knivsta och vända Och sen ner till Arland och sen tillbaka till Stockholm Så sa jag så kan inte jag få hoppa av i Märsta jag, För jag bor ju här ja. Så han saktade ner hela tåget så hoppade jag av i farten Ja det fick jag ju för att sätta ner Fast det gick ju sådär sakta sakta så. där. Nej det är exakt och fint Ja det var rätt kul faktiskt att hoppa av i Märsta där Ja det förstår jag Han ska jag upp till Knivsta och sen ner till Åland och sen ner till Stockholm Och sen ska jag upp till Märsta igen sa jag Ja Herregud Det var ju Knivstad som lansade en sommarstuga Du, du vet som vi här så han var död nu Bås han hade ju flera miljoner och som var död mycket pengar Han skrev ett testament Han ju så säker på att du skulle e, död långt efter mig vi, vem fick arva Lasse? Ja, då det hade han den här Nej. Ja, Jo, och det allt i alltihopa. Och det var bara PR-star som eh, en del radiosändare. De, de har plockat som vi ville inte sälja dem back som, som, som inte var tillåtet att sälja dem eh, till folk utan licenser och grejer. Varför? Han hade inte skrivit något testament, va? Nej, det var synd. Han var så säker på att han, han var yngre än mig. Det, det, det, det, det, det vet, jag skulle före honom trodde han Jag trodde han skulle få överta den här bilen och så så, så, så smån Ja, det var den där jäkla rökningen och så Ja, det var det och, och började ju med, med, med sprit och vin också och ölpummen som gjorde det Ja, just det, det var inte bara, det var, det, var det var stark sprit också va? Ja, just det, så hade han blivit kol cool i, i lungorna, det kan jag ha sagt Oj då och så drar det där färre när han fick svinen till Sandonoran. Det är lugnig fram var Sandonoran. Ja du, det var inte bra det där med rökningen och alkoholen. Nej. Han och, är... Och, ja det... <laughs> det var faktiskt faktiskt. Han bildade ju att det och med till köppen eftersom han skulle äh, packas in. Som bör saneras noggrant och skickas i en med. det här för att det, var här, det vara klar mig. Vad kunde han tekniskt då? Var han utbildad på? på någonting? Ja, eh, han jobbade ju när, innan han började på posten. Du vet, eller mer om det kom Jaha. <laughs> jag jobbade ju bara med cirkulation <laughs> tillräckligt en kom komplikationsrader som gjorde eh, apparater för polis och allt Va, Var det med telefonplan då? Ja, det var det. Jaha, Då Vad roligt? <gödigt> är var rätt ihop och så här och apparaterna. Det är en sån där som går ut som rätt bra med känner kunden i Det var ju inte rätt för mig jag när jag små barn så var det ju många där saker som vi kanta lite allting bara jag och, på och, och, och när han kom dit, ging, och då, och då sommar, och det arriver, questo, sa jag det är så så tycker det jag Ja. Vi var på radio det gjorde sig dåligt Ja just det. Så då fick han ju köra mig på PR då det går ju inte hålla att gått här mig på eh, Amatör, men han var ju där så mycket också, ni vet Han låg ju hos mig och hon älter och sånt Så vi har ju så Vi var, så, vi var eh, eh, du vet Det är en andahalmöjt så mig, tycks gärna. Så, så, så, vi gärna Med ska vi jobbar så bra ihop, allting så, Ja, just det, Ja, ja Ja, ja. Jag har en liten del av körningen nästan en dag på. Och av var i och fyllde i kol bara på en kalla och Det vet jag jobbar där på. Ja, jag har ju bilder här med Mikael Sklander också Som körde tunnelbanan i 20 år när vi åkte så ånglok där vid, vid, vid, vid slakthuset där Ja, det var ju roligt Men en, en, det är ju där som tvärbanan går nu Ja, nu är det ju här Alltihop tyvärr det finns det, De fick ju flytta där Till Västberga där Det var det heter där Och sen när Nina Sandre De hyrde in sig hos Nina de var ju en järnvägsbrevning där också. Jag åkte ånglokt i Nynä, samn också, jag har ju bilder från det, men i alla fall slakthuset ska ju bort va? Ja, då ska ju bygga några andra nya anläggningar Vad ska de bygga? Någon driver i IKEA eller... det bråkar se om det ska vara slakthus som de bygger Men var det slakthus där förut då? Ja det var det ju från början Men var inte mjölkcentralen också där borta? Det vet jag inte, där hämtade jag mjölk i stora tankvagnar. Mjölkscentralen låg vi vid Årstafältet va? Ja, de låg ju nedanför ett separat tegelbyggnad. De hade ju vagn, tågvagnar vet du, med kossa på. Ja, det minns jag, och de här tågvagnarna Det <görde> ju med mjölk via slankar och grejer slankhuset där. Ja, jo, jo. Och äh, äh, det, det jag hämtade <görde> det med regandet, du vet så. Och har ju det är slags Men en del kor ska inte mjölkas. Kan du fatta hur det fungerar? En del är ju mjölkkor, va? men alla kor ska ju inte mjölkas. Nej, det var där, <grycklig> och, för, för i März hade vi här, kosser från, från, från Skottland vet du, med långa horn. De, de skulle ju inte mjölkas ju. Ja. Nej. De har ju ingen mjölk i. Nej. Nej men nu går det rätt känna att man gör Det finns olika sorter av koser Ja Ja Du har väl alltid varma kläder på dig också som vanligt Tröjor och sånt för det är så jäkla kallt i huset jämt Ja jag har ju, det går ju rätt så bra Du vet jag ligger mycket här i sänken och solen och dagen och allt Ja och dörren går väl inte att låsa ordentligt heller Nej, nej, nej, det ska börja bytas och det är skador på putsen med vid för de har ju försökt att bryta sönder huset och hela karmen som håller dörren du vet ju vad som här eh, hemska bergen eh, med bergsmålstjänst för att slå igen, men, eh, det, det, då blir det 16 000 målt på dörren ni och ni och vad som händer och det, det, då det sig, är ju ett som säger han ropade ju högtalare ut på och allt, jag högtalade inte. Han var ju inte kul, Nej, det var det inte. Du vet, han stod ju sönder en impulsständigt. Och, och när högspänningen gick till, det, då då, då han i alla Han började så långa gliss och så hårt i öronen. <skratt> <skratt> ja. <skratt> jag undrar vem det var. Ja, det vet jag. Han var AFA, så jag trodde det SD. Aha, ja, ja. Anders del satte upp några förstärkningar i sällan fönstren som inte går att byta upp för rätt. Bland ni ett här det över. Nej, men det gjorde vi inte mer det, det, det, det, det, med det tänkta. Jag har fått snika åt mig i Sanna också. Ni gjorde det. Nej, jag sa till mig, det är ju bara att riva. Ja, men det går ju inte, jag måste ha en sats av bok för inte förstår det. Ja, du måste jag någonstans att bo. Ja, jag kan ju inte köpa varandra bilar som kostar 4 miljoner idag. Nej. Och det går inte att flytta till någon liv i kostnad heller. Nej. Och det går att använda förstås. Jag behöver inte gå ut och handla så mycket idag. Nej, inte så länge jag här på men det kan inte bo ut länge som helst. Säger det. Så måste Hur mycket måste du betala den där tanten då? Ja det vet jag inte Men det är ju årtidiga eh, och sånt Jag får ju tillbaka 5000 vet du hur, hur är det med dig? Du brukar ju inte deklarera någonting Nej nej, jag får ju aldrig tillbaka pengar Nej Utan det brukar alltid vara Karskatt Så nu har börjat med det är fastighetsavgift, fastighetsskatten, det är sådana som i de ljuvliga att ta ja. Hur mycket betalar du för sopavgiften då? Ja, det vet jag inte. Du vet att de är bara på vissa sidor som behöver och kanske inte har sånt som <laughs> de har uppnått under den här Alla som har styrka måste ha, ha soptunnor, va? Ja, just det. Och, Förut kommer jag upp på hätten men nu ska vi kunna sitta bok det vet i bilen och lyfta så och köpte den i bilen, det som förra huset. Ja, det är ju med till hus och hakak på någonting och det. Nej, förr var det två gubbar ju? Ja, nu är det bara en. Ja, och då kan sitta kvar i bilen bara och lyfta upp den där. Ja, det är jäkla bra va? Ja, men det är inte bra om man ska börja ha att dra upp och ner man är andekappad som du kan det. Nej, du... Men finns det ju de som är ännu värre än dig, det finns ju de som inte har några ben och så ju. Ja, just det, men det kan ju bli att jag blir sitta med en och hur ska det då gå till? Då blir det Ett tungare och hårdhet för mig, och där är att ni är stygga hemska, vad gör jag med? Ja... Du har ju inte något vidare fint tomt tar du ju inte. Nej, den är bara 784 kvadratmeter, den är det, det är helt villvuxet ju. Ja, och sen är det dessutom avståndet i när det blir stangstånd när nu byggde den här bilan, så vidare ni förstår vi för tomten. Ja, du... Det, det, det, det skulle ju egentligen varit en småstuga, säger de, 80 kvadratmeter högt. Det var för liten tomt också, va? Ja, det var ju liten, det, det var ju... Det skulle vara bitt med pappa, köpte det. Billigt allting. Han hade inte pengar. Och, och, och, och när pappa dog, eh, de, de pengar som jag hade eh, var bara 15 kronor på banken. Och det sälls inte eh, att det inte var några pengar på banken. Och alla butiker som fanns på, på den gamla tiden då? Ja, nedlagda. Ja. Borta. Vad hade du för affärer i närheten för? Ja, det var ju en som var en rika e och en fiskaffär och en rapotek. Och, och bilväxtar där nere och det fanns en nassrör. Och en, en, en, en hårfrisör, Albert, hade en, en, en frisesalong Albert. Då var ju nära till mataffären på den tiden hörru. Ja det var det, där oh. är ju på gångavstånd bara trärsöver. Ja. Men nu är det inte så besvärligt allting. Och du har ju så elaka grannar också. Ja, särskilt den där trärsövergatan. Lekan där? Ja, det, det, det, det, det, det, det är det han är. Det är fruktansvärda människor. Det var ju fint att sen kom hit. Det skulle vara en annan rad amatörer. Han hade haft en antenn tvärsövergatan och allting. För det var sin höga master. Och en cheflekar i Gävle som tog en sko och slog i skallen på sköterska. För han fick ett så jäkla utbrott. Ja, typiskt. Och så sa han att, han att han gick på knark, sa han, i rätten. Ja, det var ju nåt... <laughs> Eh, Kroos, eh, väl det hette som satte sig och en sko i skrivbordet där under Ja, han blev så förbannad. Ja, det blev han. Hahaha. Va? Han hette Kroos han blev förbannad. Ja, just det, jag kommer ihåg det. Han tog av sig en skon och dankade. Ja, han tog av skon och såg ja. så i skrivbordet. Så förbannad blev han. Han slog flera gånger med skon. Ja. Han fick ett utbrott. Ja, fick ett utbrott. Det kunde eh det är typ och så är det ett utbrott. på dig va? Ja, just igen, det var ju inte med nånting. Allt. Jag trodde inte sem igen gick. Vad hade jag med Jag ta för att så mycket som han hade så mycket är nånting. Hur hur länge var det Persi sände från min studio? Var det ett år ungefär? Så kom han tillbaks till dig va? Ja det var när han äh, blötade för honom, hade han hade ingenstans när han kunde går till Han skulle ha en nattsändning vet en gång och så ville inte du ha det. Nej just nu, det var ju så, det var också. Då blev han ju förbannad. Ja. Varför ville du inte ha den nattsändning då? Nej jag visste inte vad det var som hade hänt. Eh, det var början till att träffa upp honom. Lasse eh, var jag här innan han anklagade mig också för att det här är ju härligt. Liksom, det kvinnan. Ja Jag hade ju Percy tag i min studio Han var ju in, inte nykter så jämt men, Nej, nej, det är urdes ju ibland. Och så drack han en liten, liten flaska som heter Rosita vin Ja, just det man. Du, du, du vet att det är här också Sådana här små Med etiketter Och du skulle ha sagt att jag inte dricker någon alkohol I den här studion Nej, nej, nej, men det är helt sant, det är ju. För rökningen var du ju stenhård med Ja, just det. Och uh, det är ju så förbannad över det. Hur kallt det är måste man gå ut och ställa för att röka, så Ja, då skulle jag ha sagt till Pers också att han inte fick ta in alkohol. Nej, just det. Men det är hjälpte inte vad jag sa. Han var ju så åklöfs. Fel är att uh, överhuvudtaget någon gång har varit där med sändningstiftstånd det där som liksom Amerika de skulle ju öppna radion som helst kan öppna eh, sändare på vissa fler på som de har gjort i Holland och sånt USA, USA är ju så jäkla stort land vet, med olika tidszoner så där kör man mycket stationer på, på mellanvåg ja de gör ju det helt sakligen men det för vara större kvidd Ja det är likadant. så Australien, Australien funkar inte vet, med F5 alltså för det är så jäkla stort va? Ja. Måste ju, måste ju höra sig över AM. Ja just det. Det, det, det kan man aldrig upphöra helt som på kortvåg skulle man börja med igen. Det är så många frekvenser att bli lediga på kortvåg. Och Sverige har lagt ner allt det där. Både mellanvåg och kortvåg är ju nedlagd. Ja jag vet det men jag skulle vilja börja på mellanvåg igen. Gärna med 1 december efter att det att vi är om det skulle vara en kombination av radiostationer och eh, fabrik för elektronisk utrustning. Lokala. Det enda man får tillstånd till av PTS det är tillfälliga sändningar som är kanske bara i tre dagar. Alltså. Ja, det är inte sist. Nej. Men de, de säger att Amerika, du bor ju i Ryssland också, kan aldrig bli bättre. Äh. Nej. Men vilket enande att man inte kan lösa problemen bisum och att det måste vara anhöriga som betalar för mig i USA. Har det är någon släkt där då? Ja, det, det, det var ju pappa sex men de är så gamla som vi är avlidna. Det var barn, barnsbarn barn nu. Jaha. Och, och det, jag förlorade kontakten med dem för varje gång ni kom brev från USA efter pappa dött. Du vet det, det är en och de läser om inte ens. Du var inte släkt med dig där Charles Lindberg? Och det var ju det jag var. Det var det ja. Ja. Därför är det ju synd där, att jag inte kan få tillvarskontakten då, att jag kanske kan få till hjälp av pappa, när jag var tio år så ville... Var det var ju de där släktingarna som pappa skulle börja jobba på alldeles Chalmers. Men hör du förresten, om man ska flytta till USA vet du, då måste man ju kunna språket ju. Ja, det hade vi kunnat som har ju kommit sedan av tio år, då lämnar man sig lätt. Ja, nu är det för sent. Ja, just det. Det är ju det som är det värsta. Jag ligger ju sådär, så det här, jag gråter ju för det här att jag har ju möjligheter att klara mig där och med och jag bara fick kolla på min radio. Ja. Och det går ju ordnat, den nedlagda stationen. De har uh, spelat in med Lost. De spelar in filmer och grejer eller uh, På den här ögonen uh, eftersom det är det gamla solkaler med observatoriet där. Jaha. Ja, i, uh, det är ju underbart. Jag, jag, jag såg ju det med en DVD som fungerade. Och som du vet, hela, Serierna där Lasse spelas in på eh, dvd-skivor och köpte, du vet, och, och vi satt i älkarna och, och på serierna <laughs> och stod allting. Det fanns ju allt jag behövde där i USA. Ja, ja. Ja, är och, och ner på <laughs> det otroliga serierna och se alla instrumenten. Det är samma på hus med de här gamla rörgudgenomgående, och, och se sändare och mottagare allt, Sans. Men det är väl kul att komma ut på 88 också, är inte det? Jo då, det är det, det var ju bra att i gick men eh, det vet, billigt blir nej? nej, det kostar ju också du. Ja. Du måste ju betala den här jäkla äh, sändarefrekvensavgiften så det är på hösten där, det är ju dyrt det. Ja, jag vet. Det är väl bättre att jag kunde få med mellanbåge för att jag hade ha nått Och jag får inte använda egen sändare, jag var i med? Och det är föreningen som sa nej till där hade jag använder med i och har fixat den här sändare åt mig. Men det är vi som har använts för utlandsradion där förut. Jag ska bara betala Arnold 273 kronor här i maj och sen är jag färdig med närrådetföreningens jäkla frekvensavgifter och de där jäkla fakturerna förut där. Ja, ja, det är bra det i alla fall. Det är 3000 kg alltså. Ja, just det. Men då är det. jag har ju inte när radio lägger utan då är ju bara det, det är internet. Ja, jag är ju lyssnar över hela världen. Hörde. Ja, men hur kan, kan du hålla på och sända på så många kanaler? Du måste ju först och främst på tre kanaler. Det är sju kanaler på en gång, det går ju inte. Som många katals, det kommer ju gå åt alla kassetter som Ja det är bara, bara sändning man måste spela in. Jaha. Men i alla fall det är nästan 43 000 lyssnare på en hem, hemsida här nu. Ja, djurkvaliteten är ju rumpuggen. Man det... kan ju inte skicka det som heter och noller utan att förstöra en musik. Ja, har du hört hur det låter då? Ja, det, det, det, det, det var någon som har gjort det. Eh, du vet inte, det är smakbrunn på en kassett och sen till mig, men det är till sida. Kassettband låter ju inte bra. Ja, oh, men däremot så var det så station med Edith, Tele3a de, det är det utlandet som har gjort ett brunnprogram. Vilken djupkvalitet det var på kassetten, så är det såg alldeles, vilka, vilka maskiner och grömmassat. Om man jämför det, hur det låter på en cd-skiva så låter det otroligt mycket bättre på en cd-skiva än en kassettband i alla fall. Ja, det gör det ju men Det beror ju på men de är sererna jag finspelar det mästronar och försöker. Det är därför de där riktiga skivämbare tycker inte om dem vill vidarna med nya tribus. Nej, jag kopplar in en MP3-spelare här så kostar 149 kronor, alltså kör du ut i sändningen på internet i stereo, alltså det låter ju fantastiskt bra, det är det är konstigt det Ja, men det, det fattas ju svensen på musiken. Nej, det låter mycket bra. Ja men. Och kollar man med Oslo och stå och, och, och vilken förstörelse det blir Om man sen e, spelar upp en inspelning som är digital Och tittar på Oslo och Skåp Det är till särskilda provskivor På senare och, och man kan göra det på provet ja. Det ligger allt de här som går omkring med de här telefonerna vet du, med, med hörlur på skallen hela dagen och bara lyssna på musik Det måste ju också låta väldigt bra ju om det låter inte bra, det, du kan ju tunt. Basen kommer inte igenom. Har du hört det hur det låter då? Ja, jag vet Jag har ju en som där en eh, krummas eh, liten mobiltelefon. låter ju inte bra. Ja, men de här kostar ju mer ju. Ja, det här var ju en sån där man tecknade ett abonnemang. Du vet hur man köper en pengkrona. Det bara ska ha någonting. Nej, är ju om jag ligger på marken och ska resa mig det fanns ju en telefon här man kunde köpa då, fick man ju, då var vi ju tvungen att titta på reklam också ibland ja just det det kan ju vara så men då är det gratis alltså men rätt vad det så kommer någon jäkla reklamabrott igen ja det är tråkigt ja tv så, hade ju så mycket reklamer. när jag provade tvn där med så var det sist tyst nästan ja det är tråkigt det är jobbigt det där ja visst är det jobbigt med reklamen nu? Ja, just det. Jag måste säga igång min DVD så jag kan se den där, du vet, du vet igen och och att se och allting, Det är så dessen. För kan komma i veckan. man kan ordna det folk där rolldemotor. På Har du ordning på alla kablar under borde för är det är en jäkla där Ja men det fungerar Ja men det är rörigt du? Ja det gör ingenting Men man kan inte ligga där och vänta någonting i alla fall När det benar på det Så då kan man ju inte resa sig hur många, hur många regler hade du då? 30? Ja det är väl 25 eller 27 någonting Hur många är det som är kopplade? Allihop det är ju höger och vänster på vissa och allting. Då har väl det till 25 apparater i alla fall som är kopplade till mixen? Ja, det är ju massa. Eh, du det, det, det vet, det är stora rullbandspelare, kassettek, eh, cd-spelare, allt möjligt. Grammofoner, två stycken, en för 78, en för och eh, allt möjligt skräp. Men, men gramofonerna funkar väl inte, va? Jo då, det är, det är bara den där för eh, det, det, vet 88... Det, vi är ju sju som är, vi är ju lite sydligt, men den är 78, den fungerar. För man kan ha en liten mp3-spelare, vet du, 149 spänn, vet du, då koppla till en 35 alltså och lägga ut, och, och, och sen RCA då? Ja, men djupallet det är ju aldrig blir som man riktigt syster, maskin. maskinerar. Det, det, det allra mest det här är undersökt är ju de där säger för, färger från maskinerna, de går ju att spela. Det är hög hastighet i en kurvform utan allt som blir runt på begrund. Ja, hörr du, ja. Men däremot, jag kan ju köra upp till så hög hastighet att med en 10-tumt truller blir slut på en låt bara. det var ju så fina tjolor och spelade in sina slag. Vilken jäkla... Ja, där, där Ja, och sen kan man ha trådlösa hörlurar också till såna här mobiltelefoner nu, de här nya Ja, jag vet det, men det blir väl utstörningar eller grejer Man fäster bara en hörlur på, på varsitt öra, och sen går det ju trå, trå, trådlösa signaler, du, från, från telefonen Ja, ja, varför ska man ha det då? Men de här, de här ungarna på bussen, de sitter ju inte och pratar telefon, de sitter bara och lyssnar på musik ju Ja just det, men vad ska det vara bra för då får vi observer, för ja, den de bli upp De har De har lagt in en massa poplåtar i telefonen, så du? Ja Så de, de, de ringer de pratar ingenting i telefonen, de bara lyssnar på musik Ja just det, men de låter ju väldigt prattar de där eh, som eh, TV, eh, radio eh, programmet fyra har och så vidare, de är det låter Jag tänkte ha ett abonnemang här från till Som jag ju har för uppkopplingen till internet Då betalar man 77 kronor per månad Alltså och får använda mycket som, hur mycket Internet som helst Ja just det, men internet är ingenting Att hålla på med Du vet då, så här, hade jag ju Där hade jag lyckats fixa Dels en laptop, dator Och sen när jag sändade till den Så skulle jag så jag det åker på sjukhus den alltså sändaren stulen med, med laptopen bara kvar. Vad är det för sändare? Ja, som kan köra via... ...drivet på mobilnätet eller någonting. Och en liten där med antenn på. Jaha. Så om ska koppla till datorn och så kan man kunna komma ut, ut på internet... ...och ja. surfa och allt möjligt. Ja, just det, ja. Och den kom i stulen där det, det var enda som... Tidigare. De ville ha de där i Ja just det, det var ju borta när du kom hem då ja. Ja det var det, datorn var ju hem men sen var det borta. Det var någon Jäcker som, som visste att du låg på sjukhus eller hur? Ja det måste ha varit det, de hade att här, lagt här på gård, och lagt på golvet. Så vi låg ju i ölburkar, Coca Ser en spinn på Då måste man lösa på raden va? Jag vet inte vad man hade gjort, men de hade i alla fall rotat det, så mixen borde fungera. Det hade ju en massa slattare och grejer. De måste jag lyssna på radio vet du, att, att, att du hörde att du inte sände. Ja, det måste ha varit det. Och så visste de din adress ju. Ja. Så att det är inte bra att de känner till det där. Nej, men, men vad ska man göra? Man ska inte in på sjukhus om man vill inte ha någon kille här, som kan vakta. Nej, det var ju skönt att få komma hem igen sen. Ja, det var ju i Hjärvens med läkaren. Vi kan ju inte klara det, i det samhället. Vi ska vara på hemma till när i USA. Men åkte du inte in på sjukhus igen för ett tag sen? Jo då, men det var fem dagar sedan tillbaka. Då sa man att ha haft en Jaha, det är farligt det va? Ja, det är inte bra. Det var ju typ... Vad frågan är, är, är, är sagt? Oj då. Då har jag ramlat ihop här och hämta till bilans och då kommer jag till Söderhuset som det var, var instoppad eh, först i en eh, mörk grubb i flera timmar oj, oj. och ihop de kylkavskärningen, de gjorde ingenting var tog röntgen på skärmen sen eh, det var allt som gjorde och gick hem efter att jag bråkat med dem igen att de anser inte att jag kan klara mig om man tar någon högre hemma heller Alltså de lägger ju inte ner massa, massa pengar på, på, på, på gamlingarna vet du Nej det gör de inte, de vill ju inte hjälpa mig Nej Inga mediciner får jag, eller någonting Ingenting? Nej Vad bara på det Ja just det Om <laughs> jag tycker ska sluta den där radion sånt där ska inte hålla på <laughs> Sade de det? Ja det, det sa de ju också, <laughs> Du beror ju på lekarna inte till jag tycker om här, när jag talar om att att har kontakt med läkare Som har sagt det och det och det om det här. Ja Och att vi kan ringa lyssnare hit, eftersättningar och allting Och det här kan bli saker Det finns ju en läkare som skriver ut alldeles för mycket så här lugn, lugnande tabletter till en del patienter med, med psykiska besvär Ja Som inte får hålla på att skriva ut sådana stora mängder Nej men det gör de ändå Uh, då ska ju ha tabletter, folk, när att till och annat så att Men innan du fick de där tabletterna utav den där grannleken du hade, hur mådde du då då? Ja, det berodde på omständigheterna. det var jag var så svag, säkert nu när vi jobbar på byggen och sånt. Armarna fungerade jag jag ju inte. Sug i nu, för fan, och Jag fick ju sparken på såna ställen. Du var för svag. Ja, det gick inte Jag sa först när jag började jobba på radiolaboratoriet, jag kunde klara mig. Ja, ja. Det där var intressant inte på det viset, men det gick väldigt bra. Jag kunde bygga apparater för koppling, och allting. Jag stod i betyg. Ja, det var ju duktigt ju. Ja, jag och allting. Men med lödkalva? Ja, just det. Det var det de var imponerade över. Och felsökare och mäta hålla på och använda avancerade instrument som har slått skåtsignalierna som bland annat. Ja, det var kul. Ja. Hur många år var det? Ja, det, det var 3-4 det år sedan mor började komma hem här. Det var då det, det, det blev ett helvete för någon år. Vi försökte få självmord. Vi att medvetet och sen kom hem och kunde ta något jobb. Och det gillar inte arbetsgivarna. Ssss. Nej, och inte riktigt. Du ersatte utan av samhället för det. Nej, nej, nej, nej. Den där advokaten jag hjälp också. När jag fick ta hand om din mamma. Ja, just det. Hon såg ju under förmiddagen. Och jag hade som honom bråk Jag är jämnt och ständigt. Han vill ju sälja huset. Och, och, och min mor skulle hjälpa i er som är sexton. Det är inte umgänger främst det mig tycker de har du fått in några no, no pengar då? nej det är ju dåligt det, det, du vet eftersom lyssnare sänker ingenting längre Du slutade när du kommer på sjukhusen för första gången ja det var det som skickar pengar men det blev stopp och och, och det vet jag berättade om att lavar eller kan ju när de känner när hjälper mig medtagar och någonting med, med, med, med, och, och, och allt. Jag tänkte frågan här tjejen Maja som sjunger hon kan skicka en, en cd-skiva till dig som du kan spela i radio. Och, vi, vill du ha gasmusik eller poplåtar. Ja, det beror ju på. Det ska ju slipligt. Nej, det är det inte. Nej för att då ändå köra, det är ju så mycket fet. Du måste, det är ju så förskräckligt gamla saker som man väljer ut när killen som har skickat kassetter åt mig. Alltså hon sjöng ju gamla gamla jazzlåtar från 40-talet, de är väl stimmfria va? Ja just det, det är de säkert, de vi så gamla. ju fråga henne ifall om du får tillstånd att köra hennes låtar med, med hennes eget tillstånd, och behöver man inte betala stim. Nej just det att man de är. Jag tror på så man är efter, skilare ja. Jag gillar, gillar gamla jazzlåtar, vet det från 40-talet, ja. Och de kan inte vara. Det de, de kan inte vara. Sen får du, du får ju spela klassisk musik också, du vet du? Ja, det vet jag. Och sen religiöst. Ja, men de är ju så långa de där klassiska, så då gäller den kriken? Ja. ja. Det får ju inte hjärna de får. Det vet att... Den där vinylsbilan är en kanske ganska utsiktig på oh, just nu. Nu blev det lite svagare. Ja, det tror jag säkert. Den här telefonen, den här, den här gamla dialogtelefonen, är, är det dåligt i också. Hur många kanaler på TV har du då? Ja, det vet jag inte. Det är väl bara basutbudet typ för kabeltv. Det finns inte ettan, ett, ett, tvåan och fyran och sexan. Det får ingenting mer. Vad var det för antenn då? Ja, en som las, eh, fixade förstärkare i minhållisantenn. Vad sitter antenn någonstans? Ja, den st st står i rummet. I, inne? Ja, just det. Han byggde en förstärkare, en kräkskort, för sen de byggde inne. Den var, tog, började fungera, för när det gick över digital tv så kunde jag inte se tv längre. Men ska inte antenn vara på taket då? Och Det kanske går, men inte den antennen. Den är ju bara Och Men det har ju gärna stora paraboler och allt möjligt. Därifrån. Ja, just det. Och de hyr sina till apparater, antenner och grejer, säger att de har inga bekymmer med det. Det är lika alla dyra bilar de köper. De betalar ju av dem. Ja, de det finns en, det som har tre bilar uh, både han och uh, kvinnan och uh, ungen. Men det är ju leasingavtal, de betalar ju varje månad på bilen ju Ja, jag vet inte hur det fungerar till betydelse bilar har de med det. Jo, men det är så att man får ju Man, man har ju ett leasingavtal som det heter då, med, med, med några företag Och sen betalar man av den här bilen Alltså man får ju betala av den varje månad Ja, för de är ju så dumt tyckta så att gå en skuldstrålkattare Lampar sönder Då måste man därvis ta här, Motorn och komma åt och bita den Jaha Det är se speciellt Uh, blålisande lampor Alla bilar tillverkas nästan i, i, i Japan idag va? Ja det verkar ju så Jag vet inte Jag, jag köper inte liksom någon bil uh, Jag har inte haft någon Snabb 57-års uh, Asfaltbubblan som, uh, Med som kompis till mig Och vi köpte samma att vi kunde ihåg att Hämta min mor mm. mm. Mopedar har du inte haft heller? Nej det har jag inte uh, Jag fick inte lära mig köra nu jag att vi inte råd mer i Hammarby. Nej, och si Malmqvist ville inte ha dig för du var så jäkla fattig Ja det var det hon tyckte, min mor såg ju ut Den var ju långt och där Och fruktansvärda kläder jag, Det här i cykelkläder och Åh du har alltid varit så jäkla fattig du Ja det är det. där landet, det finns en, det är inte så i Amerika Där det, i alla fall det är det och, inte får, och du får aldrig tillbaks på skatten heller Nej det går inte <här> Nej. Men Jag ska betala vad så vidare Och det var så dyrt När jag fick Överutom läkaren och allt annat Och felet är ju vet att Försäkringskassan det, var, Eller var, var det var som drog, tog bort eh, Bostadsbidraget va Ja de gjorde ju det och det beror ju på Att när där villan kan säljas Men det är ju värd miljon När det säger den gärna det och ändå var det en fastsneckare som sa att vill att jag köper nya televis över villan först. E, det vet du kommer att få den 140 man tar flera på. Jag har ju nästan 50 i bostad är tomten bara, den kan man bygga ny. För du hade väl ju inte bygger på Men den är liten. Det, är det problemet. E, det ska vara ett större sånt, den är ju gjort som det gamla småhus när de hade för. För att när du hade bostadsbidraget va, då hade du ju i alla fall lite bättre ekonomi va? Ja då, jag får ju aldrig någonstans bra ekonomi på det här viset. är ju så ledsen också för det här ändamål. Jag kan ju aldrig få det bättre. Jag har ju bara arbetat i min ålder och nu jag har eh, blivit kappad också och läkarna kan inte göra eller vill göra någonting. Men det är så här egentligen att du ska ju, du har ju rätt att ha bostadsbidraget ju. Ja, just det, men det är väl inte mycket när den allt är så dåligt här och, och de tycker ju att jag gjorde fel när jag gick över elvärmen och ta oljan och allt möjligt. Och ingen varmvatten har du? Nej, just det, det har ju, det har ju fått en ny varmvatamma. Så var varmvattenberedare? Ja, det är ju en elektrisk varmvattenberedare. Med trasig? Ja, den har ju ofta sönder den skulle ha 25 år, då det står och den är nästan 30 år nu. Vad kostar en sån då? Ja, det vet jag inte. Det skulle vara 100 000 kronors gränsen förut. Simens har visst en, en, en, en elektrisk som kan ersätta en kronor över 100 000 kronors då? Det har ju inte du. Ja, det är för det blir väl aldrig varmt att nya husen är. Ja, är du? Så länge jag lever och och när de det, det, det, det ska, ska städa, det måste ju ha vatten, allting får på det är inte bra, du kan ju inte tvätta det ordentligt i kallt vatten. Nej, nej, nej, det, det är ju så. Det är bara man måste konstatera fakta. Om man faktiskt ser man. Det är det eländigt det här? Ja, det är ju där. Men man bor i fler där jag skulle inte vara här, jag skulle ju Ja men jag kanske om jag har tio år, det håller de mig med om, det är ju kanske vår det radestation som var i samband. Och Stig har inte hört av sig då? Nej, ingen. Han blev trött på dig? Ja, då han hade jag hört av sig någonsin. Jag har inga vänner bara för att jag är så fattig. Stig tyckte att du gnällde så mycket. Vad? Stig, Stig tyckte att du gnällde fast han hjälpte dig. Ja, det är ju menar jag väl inte, för, för att han han gjorde ingenting här. Jo, det fick ju bättre vinterstövlar och grejer. Ja, det kanske du var, du vet jag det men det var inte så, om du skulle se vad mycket glass har gjort, det var skillnad. Ja, alltså, det hade Lasse skrivit ett testament till dig, vet du, hade du ju fått eh, lägenheten och allting va? Ja, det hade jag, men det hade jag fått problemet att bli av med allt samlade på sig gamla dammsugare, tvättmaskiner, syreskop och 60 000 kronor i månaden i avgift som det eftersom de han Ja, herregud, har du fått betala det också. Ja, just det, det var ju det för, för, för att få bort allt som var där. Jag har du? gamla tv-apparater allt möjligt också och köra sig ut. Samlade han på sånt också? Ja, han gjorde ju det. Han höll ju på med och samlade eh, dammsugare som han renoverade och sånt och sen eh, du, du vet och, och så vidare med annonser. Men då var han ju redan så tekniskt då. Ja, det var ju det han var. Varför var han så för en dator då? Det vet jag inte. Det är det, det, det, det och det är det är det inte det på datakurs på posten, är det är för sitta nu på posten och ta ut tabriket, vill är det så är det och och påska, är det är det är det är det är och är det är det är det jag det är det är Jag har det det är det är det är det är alla som kör tåg måste ju kunna, måste, må, alla som kör godståg kommer få vara sin läsplatta sen de måste log logga in bättre på se vilka tåg de ska köra och sånt Alla måste ju alla måste kunna ha data idag. Ja, ja fast ni inte jag Nej inte du? <här> Nej, jag vill inte. Du vet om särskilt med, den fick en dator som skulle vara väldigt fin kontorsdator men. Med, med, med, och så säger de All det där också, så säger Men det är inte farligt Ändå så i, i alla HD-skar åskomla utifrån men ska man En moderna program Så blir man bara en HD Som är programmerad på en annan datan Jag har ju jag har ett modem du, Som man kör in bara USB-porten och, och, och knappar in den här koden Och sen är man ute på internet Alltså via USB 49 kronor i månaden Ja just det, men här skulle fiberoptik kostar 15 000, och det vill jag inte ha. Nej, man kan komma ut via, via mobilmasterna. Ja, då är det där ja, men här har de öppna kablar och de har hängt upp alla bilder med fiberoptiska kablar. Jo men jag säger att du kan komma ut på ett annat sätt via, via mobilt bredband så Ja det går väl om man har den där sändaren som du har studerat på. Ja men alltså jag har ju en som kostar Den är ju värd 1000 kronor alltså, Men jag betalar ju bara 49 kronor per månad Ja Då kommer jag ut på internet och det kostar ju 19 kronor per dag Jaha Det är ju inte dyrt Nej nej nej Men vad ska man ha det för Jag är ju förblandad, De har ju skällt på, på, på, på mig på alla möjliga sätt På någonting som heter Facebook och allting Då får jag ju inte in Då ska jag anmäla egentligen med avokat Ja Det har varit förtal och det har varit med möjligt på Så de är killar som har det hemma Så kan Kör lite svenska låtar också Inte bara de där jäkla gamla rocklåtarna hela tiden Ja men jag måste ju ha en sån som är stimfritt Är det stimfritt då? Ja det är ju gammalt har Och de här moderna svenska Det är ju sådär texter också men, men den som har gjort låten måste ha varit död i 70 år, det vet du. Ja, jag vet, jag vet inte hur det här fungerar, men 50 år säger han. Nej, de har höjt det där till 70, 70 år. Jaha, ja det är så krångligt allting i det här landet. Vi kunde ha bara försökt för att härifrån här det, de sista åren som alltså, vi har roligt på den där nedlagna stationen och allting. Men det är ju kul att kunna prata med, med, med, med läkare i USA, då. Ja, det har jag ju på 14 menarst. Alltså. Du vet, det är ju där. Och, och stark sändare på en kilowatt. Jag hade undrat in sändare förut. Men den tycker de var svag i USA. Är han från Sverige, då? Ja, han har ju varit läkare här och flyttat till USA. Vad tycker han om lekar i Sverige, då? Att de är inkompetenta, säger han. Inkom Ja. Men när är det. Utan det politiska ja. skälen måste vara något annat säga eftersom man får hjälp. Det går att göra men man inte vill. Det är frukten saker, alltså bara tycker att människor kastas på sånt typen med inhet som bör de 5 och förstöras gefixt som man dör. Kommer du han besöker all Sverige ibland? Ja det är säkert han, äh, och, äh, det, det vet men äh, jag har ju ingen möjlighet som man kommer. Han kan ju komma hit och där, besöka mig men det här börjar honom gå inte här. Tänkte han skulle smugla in tabletterna till dig? Ja det går, det, det, det får man inte så vecka så, så länge. Den andra veckan han, han det en specialisens och ta in tusen tabletter åt gången och det i år när han tog en eller två dagen. Ja du, men du har ju levt utan att tabletterna i många år nu Ja jag mår ju inte bra då heller, då har ju krångligt allting, har det ju inte svårt som förr som Ja jag har ju kanske när du låter så pigg och trevlig Ja ja men då var ju kanske då det längt också, det gick märkbart De sista åren har ju blivit mycket dålig Ja det beror ju på att det är åldrat så jag har mycket gammal Du har blivit gammal också Ja just det, jag orkar att jag inte får det jag ska ha eller någonting längre utan att det ska vara en dålig mat för en sån här stråd överallt. Vad har du? Jag vill inte ha någon som kan laga maten åt mig, hade jag fått oxidé eller någonting där och ja, det. det är synd att det är. Är inte det att tugga med att du har något tänder eller? Nej just det, det är ju det som man i magen när det kommer. Nu har jag slutat dricka den här förbandade läsken vet du, men jag var och sände hos dig, så att du ju drack massa Coca Cola jämt ju. Ja, ja, men eh, det, det, det, det ska ju tåla i alla fall, tycker jag. Det är därför förstör ju dina tänder alltså. Nej, det var det inte. Det var alla fyllningar, eh, rotskyllningar som gjorde att tandbenet dog ju så. Har man bort pulpan finns det ingenting som för eh, näringsämnen till sandbenet De dör ju så. Lä, läsken som alla snorungare dricker vet, hela dagen i skolorna, där, det är ju livsfarligt för tänderna. Ja, jag vet inte, men de har ju såna där flårtanter och sånt. Jag har ju läst om det, att, att skolbarnen förstör ju sina tänder för att de riker sina hälsik i mycket läsk. Ja, men, men det är, ju, men det är mer, kan jag inte kunna avhjälpa på något sätt. Det, det, det är ju så kallade flårtanter som gör dem måste skölja munnen ibland, vet du, själv i skolorna? Ja, jag fick ju flår när jag var så sist, vet du. Då fick jag ju ö, de, de, de, ha har det en minut, va? Ja. nu kollade hon på klockan så sa hon Nu kan du spotta ut sån ja Så jag fick ju lite flår där Ja men det hjälper inte inte mycket men Det var ju bara lite tandsten som hon pussade bort Ja just det men, men sen när kommer att ramla ut i alla fall Det beror ju på Säger denna grandäckan Att människan blir så mycket äldre nu De blir bara 40 eller 50 år Ursprungligen för så de ju, Behandlade inte tänderna gå sönder. För det är därför man så mycket åldersjukdomar i idag. Jag hade ju en bror uppe i Bonn, så att Han har knarkat och supit vet. Och tjejen är också död. Ja. Efterlämnade sig en son. Ja. Höll ju på med både, både tabletter och, och sprutor och, och, och drack en massa sprit då. Ja de blir ju så här Det finns sprit att köpa. Fast hans pappa var ju alkoholist. Tror du. Ja. Så då blir ju un ungarna, då dem också Ja det, det, det är ärfligt det där Ja antagligen, men jag vill inte Jag, jag tror inte jag kommer, jag tror att då, jag adopterar blir istället Nu vet, det, det, det, min mor inte kunde få barn ordentligt Nej, Hon var ju helt galen va? Ja, min mor va, va, va, var ju problemet att hon skulle ju få en flicka men hon låg ju på glasande i eh, 26 timmar och problemet var ju också att att eh, du vet eh, det, det, det, när hon hade gett glasas så, så, så, så, så sprack hon ju upp och allting och det var en barnmorska som satte sig på mamma och du gungade upp och ner när hon hade inte kommit till ungen vi måste ha ut ungen men hon hade varit hysterisk och ungen dog ju efter två i sitt liv, det vet jag. Så jag ska vissa tag i Sverige eh, i 2009 när de importerade en massa hur, är det, hur blir det krig? Hur vill det vara kvar? Hur är det köket med, med, med det där jäkla vatten som kommer från taket då? Ja, det, det verkar bättre än nu men på eh, det räcker det fortfarande. Det riktigt bra. Jag de är ju inte. Det är klart om vi kastar samt den där miljonen, säger de vid här så Ja, jag tror man kan spänna pressändning över och, och, och sätta fast det. Vet ja, inte. men det, det är ju bara att blåsa så fläkutsvävlar den upp som en segel och så vidare. Nej, det går, det går att fästa vet du, på sidorna. Ja, där. man kan inte ha en pressändning. Det är ju K-märk, det måste ju flera på samma sätt. Det ska vara segel. Kan du inte få bidrag av någon nämnd då? Nej, du vet inte, att du skulle ha någon bra avokat som hjälper. nu vet inte vad jag ska göra det helt. det står ju där det är. Om jag bara åtminstone kunde börja bara sända radio och sända reklammer på mina håg eller någonting sådant. Är det byggnadsnämnden som har kåmärkt huset va? Nej, det är ju det Statsmuseet eller vad Visst, det heter. Aha. men du kanske kan ansöka om bidrag från EU vet du? Ja, ja men vad visste du jag ska göra? Jag kan ingenting sådant. Och det hade någon kille som var så smart kan hjälpa mig. Kan du, du måste ju ringa de där byråkraterna och fråga om du kan om du kan ansöka om bidrag för att reparera huset. Ja, ja. Men det tycker de är lite. De tycker jag kan bo i någon nytt lägenhet. Det säger vi bara. Eller som doktor här sa på ålderomshemmet äldreboende. Ja, den dagen blir inte rolig, du. Nej, nej. Nej, vi kan sitta med alltså på här. Ja, du. Ja, det, de, de har varit med sig åt det här viset Uh, det här landet går inte att uh, komma uh, någonting åt dem För det är ju en friast från det är de som styr allting Det är de som stoppar radion De klagade ju, uh, de vill ju inte Radio Nord skulle vara kvar hellre för Ryssland skulle vi kunna höra på Radio Nord Nej, men sen, Radio Nord hade ju planer på att starta på F5 också va? Ja uh, det hade de ju härifrån till och med uh, hade vi Eh, diskuterar vi det, men det är så långt kom det aldrig Ett program två va? Ja just det På fm Då skulle han, hur göra så? Att de skulle skicka färdiginspelade såna här svåra rullband till och med till och med att börja med man kan spela upp här, här det går gått det inte fanns eller hade du fått tillstånd till en sändare, fm sändare på din tomt Om det hade, nej inte som det är nu men inte om det hade varit rad det det är det beror på man får inte tillstånd om en mellanbogsändare heller. Jo, bara med, med, med jäkligt svaga sändare. Ja, men det kan ju vara några kilowatt. som hörs är ju tänkt uh, tre och en halv kilowatt. De här små FM sändarna du kan köpa i en affär och sen kan du... Ja, men det, det, det går ju inte att använda dem nog i ingenting. Det går ju bara 50 fem, meter. Ja, det är ju världsöst. Jaha. Jag har ju experimenterat med någonting annat här på Mellanvåg. Jag har känt några på Mellanvåg och då går de till att, uh, det ju de säger att surbär, det har jag ju provat. Ja. har jag ju fått en lång antenn som är i skogen, nere i den som nyligen. Och det är ju ett problem när någon måste hjälpa mig att hämta upp på steg och sätta upp uh, den här igen. Att alltså, jag aldrig kan få vara fred med sabotagen när jag skulle... Det handen, så det är inte stängs så eller sånt, så jag kunde spänning sätta alltså, också, så det är lite så försöker jag gå in här. Ligger du på 14 meter också? 14 meter är det utan det är 20 meter, är kort och Jaha, 14 ja... 14 megahertz. Jaha, ja just det, ja just det. Det rinnar på megahertz och meter. Ja... Nej jag hörde mig ry ryska och tyska gubbar där så Ja det är massor om de det där Det är det jag blev det. Jag kan ju inte tyska och inte ryska heller och Jag hör ju mycket på meddan när han bor på nätten När jag hörde de där ordenska personerna här roligt Jag är ju ordentlig där som går bra och allting Ja Vad hette han greven eller vad heter han baronen var det Ja Baroness var jag? Ja, det var baronessen ha ha ha på. ha eh, vet ha ha ha ha ha ha år, ha ha ja, det ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha jag att det är ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ja, ja ha det är ganska svårt, man kan förstå vissa ord, va? Ja, jag hör ju när jag lyssnar, är kanske är det mer är rätt bra. Men nej, och sen är det ju Maria, är det Maria det, är Maria nej. De, de tänker att de har kattat det jag tror väl Lisa Lotter är du, och är nästan 60 år idag alltså. Ja, det har man sagt, hon har aldrig hört sig mig år. Nej. Men jag är inte, det är väl inte hur det Maria har så kan man vara i Holland och lära sig i äh, äh, äh, Ålanda och som tar det. Ja. <laughs> men Elias vet jag, jag har hört två rader på, på äh, äh, Maria i alla fall, han håller ju äh, predikningar och grejer, jag jag som är något kylsbjör, men det är det var Harry Krishna där va? Ja det, det vill säga han är inte som det är katodsk kyrk kyrkriget Vi vet, Elias markvärden heter sagt det Jag lånade ut 600 kronor en gång till honom jag hade inte på att få tillbaka sådana där pengarna men det tog ju jäkla lång tid att tjata på honom Och ja, han har varit fattig då var här Han var väl alltid en gammal missbrukare så du? Ja, och nog hade ju varit som i kyrkan också Jaha Du vet ju, någon var frikyrkorna där också men, så Hon hade ju lärt upp honom så, Han blev ju kär i Lise du Ja, den var den här Och de kanske ju stått live sen så att Peter kom Och så kom Peter, ja Ja, den där sjukvården Och då blev det inte så bra inte Nej, det gick inte. Nej, Nej men De ju ihop någonstans i någon uh, lägenhet någonstans. Ja. Men ah. de, de var inte säljna mot mig. Och det är väl aldrig svårt att syssla med människor så skulle jag be er så som de gjorde mot mig. Nej, det där. Och det var bara att känna pengar och lyssna åt vad det var. Det var en ganska smart kedja där. Vad du? var ju en tjej. Ja, just det. Hur hörs det dåligt. Hon var smal. Ja, det stämmer. Hon Hon hade nästan en sjukdom, va? Ja, hon hade ju Ebola eh, eller vad det var. Eh, eller vad hette det för någonting? Anorexia. Anorexia, minns jag. Och du sa ju en förening för det, att nu kommer det, kom det program om anorexi. <laughs> det var ju de där du vet som spelade mycket musik. Och det kom ut med en anorakti. Jag har gamla inspelningar också här vet du. Med Melardalens radiosundskap. Och sen körde de i någonting som heter klappkontakt va? Ja. Ibland var det svårt att välja också. Det var en på både på 88 och 95 ibland. Ja. Hur gjorde du då, då? Åkte, Lyssnade fram och tillbaks då? Nej det kunde jag inte göra. För att det hände gott nu så. Någon gång var ordnare Jag kunde spela in 95,3 På en annan apparat samtidigt Men då måste jag gå med den här Det var ju Och en gång så stod de sändaren till 95,3 Den var helt stulen, så du Ja, just det Det var, det var ju det var, var svart sändare Som ville ha det Du det, det vet de där, uh, uh, som där Radios Som körde frit men 88 var bara 20 watt och gick ju ändå kanske en 3-4 mil va? Ja det tack vare antenn som till och fint Ja det var väldigt fint där på femte höghuset på Hötorget, ja. På Hötorget där. Ja. Hur såg antennen ut då? Ja det var en rullslårande, hur vanlig, gran Men Sen fick de inte ha kvar antennerna på, på taket där sådär. Men det var ju en massa andra antenner utkomplikar som radio. är borta också då. Jag har inte varit här år. Nej, men idag, idag är det bara en här mobilmaster man ser överallt, Ja, det är det enda som får vara då. Den, den man tror får inte ha antenner Och här utanför har vi också såna här stora paraboler som är radiolänkar. Ja. Är mm, det Snickans har ju till och med måste ju plocka bort antennerna på det här taktet. Då får man inte ha det det gör jag inte då. Radiolänkar, är det för Sveriges Radio det? Ja de har ju, det hade ju till och med jag en professionell radiolänk. Jo, men här är, då, då, då ringde ju folk och sa att det låter bättre än Sveriges Radio, det gick fantastiskt i fyra år till dess att det där gick sönder. Ja det här är stora parabolantennor som är radiolänkar. Ja det, det finns ju också, det, det kan man ju också få. Det, det, ser, det ser ut som parabolantänder? Ja just det, det är mycket sånt, mycket sådant, mikroborskilden kan bli med, men han vill ju inte hålla på längre när jag är får betalt till Radiolänkar, är, är inte det slavsändare för Sveriges Radio det? Jo då, det beror på vad det är, det har ju egentligen radlänkar, men för på en företag Får jag, när jag lyssnar här på Sveriges Radio ser är det sändare som ligger i Borlänge på 50 000 watt Ja Det är ju fyra mil härifrån Ja det är en bra, den har en bit. Och en, en sändare i Östhammar åter sänder Radio Uppland på, med 60 000 watt det? Ja just till 60 kW, det var ju den effekten som var standard på e, Nacka och sånt förut Hur mycket ström krävs det för en sån station då? Och 100 kW. Och, och fläktar Ja men de har ju eh, högström och här som transformator så det var jordna för mobilmasterna måste ju ha starkströmskablar och sen måste de ha så här fläkter som kyler ner hela, hela stationen Ja då, det är det är slutsäget som blir varmt och som blir Ja, ja Och det är ju när, när det stöder, vet, men den är ju så så starka Sen måste de ha galler också för att de, att de inte ska kunna klättra upp i den här masten heller Ja, det kan ju vara det längst ner Ja, längst ner, ja, så inte kan ja. börja klättra i masterna. Ja, ja så jag har fungerar i och så det yes. ja. Jo då, man ser ju man ser mobilmasterna här ute vet, med, röd med röda lampor på topparna. Ja, jag vet det. Det, det, det, är ju, det växer ju upp som svampar i jorden på hilsen. Det måste ju vara väldigt fett, mycket för att det ska täcka med mobiltelefon hemma. Men de klarar ju på att ändå så fungerar det inte i norrland Jag såg på tv för ett tag sen var det en gubbe som, en gammal gubbe vet du som fick klättra upp på en liten stege som var det ganska farliga vet mm. men Han stod på, på taket där, då kunde han, då kunde, han såg i mobilmastern en bit bort där va Ja då fungerar det ju men inte annars Men det finns en speciell telefon att köpa som man drar upp en kvartialkabel till en antenn som går via mobilnätet Ja, men han var tvungen alltså att sitta på taket, förstår du? Ja, då hade han väl inte kämpit den telefonen, men det finns en som man kan ha en kabel ner. Men det är konstigt också, han kunde ju se mobilmasten där borta, men ändå inte få kontakt om han inte var på taket. Nej, Nej men det berodde på att vi måste gå nästan rätt linje till dess öga, tycker jag. Det kostar en massa pengar också att underhålla de här jäkla stolparna och ledningarna som går genom skogar och det kostar pengar där, vet du? Ja säkert, de sänderna går höstvis ner och allting. Och jag Oscar, kan jag slå ner i det och det. Jag fick ju felamela till någon firma som, som hette uh, Scanova tror jag det var som reparerar de här ledningarna för de hade ju ramlat ner en gång i någon storm va? Ja. Hela, hela stolpen låg i backen vet du? Ja då, det, det var de gamla telefonledningarna Och vattenfallet, det brukar ju, brukar ju kapa bort en massa skog för att det inte ska falla ner över deras eh, system Ja. Det kostar också pengar Ja, det är så, ja, det kan ju inte undvika, så måste det måste finnas Elledningar i alla har du, har du vattenfall du? Nej, det är ju Har du bara fartum? Ja just det, det, det är bara en timme man kan ha Nej, man ska göra två Nej, nej, nej, det är en, det är Fortum och allting. I Märsland är ju Fortum och Vattenfall där har jag Fortum och... och el ja, det är ju en krång del till de ska få riktiga att betala SFN. Det finns ju en, det finns ju en som äger elnätet ju. Ja, ja, jag vet det. Det är Fortum här också, så är det. Jaha. Ja, så brukar det vara två. Ja, men det har ja. äh, jag ja. Här skulle jag vilja några telefoner och sånt du vet, men det är ju vitt i landet. Det talas om mycket om ingen ringer i en rad och sådär för någonting jag eller någonting. Blevt, ah behöver man ingen dator alltså. man kan köpa en telefon och komma ut på nätet som alla unga lär lyssna på musik på. Ja, men det går inte att komma ut med den här telefonen på nätet. Det går bara att ringa landet. Om jag säger att man kan köpa en telefon och sen komma ut på, på internet med telefonen. Ja, ja men jag vill inte hålla på internet. Och särskilt om jag får veta att de bara pratar skit om mig på eh, Facebook och annat. Då är bara ledsen av något annat. <skratt> Jaha, det. Ja, det, det, det, var det fanns det. Äh, de hade hittat sånt på sin dator hemma. Jaha. <skratt> Men det vill jag inte, och sen har de kört så mycket att de har fått otroliga räkningar för äldrarna när allt mycket vi är ja. 000 annat. Ja. Men i alla fall den här tjejen Maja vet hon kan ju skicka en platta till dig. Ja, ja, bara jag får ju köra den, det är bara, det jag måste veta Ska hon sjunga gamla jazzlåtar från 40-talet eller ska det vara poplåtar, hon gillar ju pop också. Ja. Eller ska det vara lugna med något med piano? Ja, ja, det spelar det ingen roll. Jag känner ju bland annat att nästa. Jag har bara hört om ni lyssnar, men jag tycker inte om när jag går på internet och djupkar lite De klagar ju, eh, lyssnar och ringer och säger att det är sen på internet. Det är så fruktansvärt dåligt. Den som eh, när eh, eh, föreningen sänder ut det så dålig. Ja, det är mycket dålig ljudkvalitet. Men de där gamla rocklåtarna du kör från 60-talet låter ju inte heller bra. Nej, det beror ju på det att Det vet gamla inspelningar och så på kassetten. Ja, och, och du vet ju så går skiverna så det är alltså med det sak på nyskiver och sen på kassett. Så det är det ofta tre led innan man får det. Ja, det var 78 varv. De var 78 och därför kan du skapa för allt det finns gamla du vet stift och allting på den tiden ja, det de gamla 78 var inte nya, de har överfört 40 på, på, på en ny tid med alla gånger i grannkontbolagen, det finns inga nya kvar. Ja men de har ju överfört de här gamla rocklåtarna från 50-60-talet till cd-skivor som jag har här det är ju bättre att köra cd-skivorna då ju Ja, ja, det är klart. Men, men nu har vi inga sidor jag hos det ser dessutom som det ur rumpkuggorna då och svansen är borta. Nej, <här> det låter, låter ju jättebra ju. Ja. ja, men kollar man med oscilloskop så ser man att svansen är borta om man försöker överföra en, en tygkantsvåg. Och de är ju digitalt remasterade, så att det finns inga klaster och grejer kvar. Nej, nej, nej, men då försvinner ju en del... Det är instrumentgivna när man äh, ser upp också. Ja, jag har ju Elvis här, vet du, och Chuck Berry och de här gubbarna från 50- och 60-talet alltså på cd-skivor alltså. Ja, ja, jag har ju på vinylskivor men det är ju kilskivaren som är i Och också så att äh, då förstör man driva ännu mer bara när mig som i äh, slina snift. Och det, så, det går ju så långsamt att byta skivor, det kan man inte göra när man äh, ska köra med Mexik-bordet. Kassettbanden måste ju vara den sämsta kvaliteten jämfört med en CD-skiva i alla fall Ja det är klart det är men det är i alla fall Det, det, det vet inte vi inte uppförbryt Du tycker inte om den nya tekniken du Nej jag gör inte det när vi sett borstor och skåp på sånt Det kan ju se precis som du vet matar in en En pulsform som har gjort en pulshinerator och sen spelar upp det Kassettsband gick man ju omkring med på 80-talet alltså med sån här freestyle med hörlurar alltså Men det finns ju ingen som lyssnar på sånt idag Nej det beror på att det inte många Men du lyssnar inte på cd-spelare heller alltså utan det är ju helt eh, i de här hörlurarna nu <fulla> Ja jag vet det men jag är inte så imponerad <hör> Till och med lite mp3-spelare för 149 kronor rolltryffantast Ja det var roligare på 50-talet när den rörbesökade Eh Mellanvågsradio, jag gick och lyssnade ute på Lån i Luxemburg-Försällerna och allt ja, var... ska Kanslunda stationer gick så bra, det var en fin i hördjuren och allting. Jag såg ju bilder här från eh, eh, samlaren på internet och då kan man se gamla alltså på 60-talet med FN som har pyttesmå. Du stoppar nu med bröstfickan ju. Ja. ja, ja, jag vet det. Det har ju minskats. Men, men, men ju kvället går ju ner, man måste ju göra, göra kompromisser man kan en liten högtalare och sånt. Men från början hette det, det hette ju UKV va? Vad sa du det, dåligt, det, hette, det hette, UKV. Ja, det säger du, med Ultra Men, men, det hette inte FN från början då? Nej, nej, nej, men, det, det, det, det hette Ultra K2, i är när Tyskland började de började med det där. Men, men stereosändringarna i Sverige kommer jag ihåg att det infördes 1975 alltså Ja just det Så från början var det bara mono Ja, ja det, det, det sämmer nog då var inte sämre. det ju en försämring enast Det, det blir väl kompromisser, man ska höra stereo på FM-bandet Om man har en stark sändare med en bra mottagning alltså då blir det bra men annars blir det ofta brusigt va? Ja, jag vet ju det. Den brusar ju alltid det, de jag hörde, så vi hittar bort till lite avstånd. Och det beror ju på att det är vissa kompromisser. Man måste koppla om till månoläget då. Ja, det har ju till och med hänt och, och, även här och i USA. Och också, där gjorde vi kör de ena kanalen på Mellanvåg och andra på FN. Jaha. <håll> och det gick, jag hade har radioapparater, dels som gamla och det är som nya Och det gick det att göra programmet i stereo Radio Syd va? Det var väl inte i stereo heller va? Nej det var det inte Nej, och Britt Wadner vet du, har jag ju spelat in här där hon pratade med Olof Palme va? Ja Men han ja, sa ju här ut den och fru Britt Wadner sen Olaf Palme sa så här att vi har ju ett avtal här om att det är med, med staten att det är Sveriges Radio som ska sköta allting. Ja men det är ingenting att bry sig om. När Sveriges Radio skulle då skulle vi sälja det är Philips eller någonting som vi gör om alltihop. Och då skulle vi vända på program och då skulle vi få tillbaka en till mellanmåg sen där det ser säker på för uh, Jag har ju försökt i åratal att få tillstånd och sända med mellanmåg vet på 50-talet. Du besökte Radio Stockholm också en gång? Ja, det var ju roligt Träffade du Lasse Lunderberg där för han jobbar ju ett tag som tekniker där? Ja, jag tror han hade till och med varit där och för för för för för Ja, men Radio stockholm har ju flyttat, all, allting finns ju i radiohuset nu, va? men alltså för Stockholm för på Kungsholmen förut för för för för för för det för för för Finns det reklam också vid Sankt Eriksbron tror jag det blir För det står ju blått där Radio Stockholm 103,3 trafikinformation Aha. Hur, hur var det på Sveriges Radio? Hade de rullbandspelarna kvar då? Ja det, det var det på den tiden jag var där När vi gick med radio och också Det var ju en, en, en, en litet för två Ja just det Och länge sedan Och Lassen var ju med i programmet så det var roligt jag har sett idag att de har reportrar som har en liten apparat med hörlurar som de spelar in med, vet du? Men jag vet inte vad, vad den apparaten heter. Nej. Mm. Det är en liten digital sak de spelar in med ut, ute på stan. Ja, det finns ju någonting alltså, som till och med är de sändare för När de säger att de har ja, hårddisk, de, de går en kring och spelar in på hårdisk det sitter en liten mikrofon påsatt, på den, kopplad till den som det står, som det står Sveriges Radio på. Den, den är kopplad, det är en liten stång va? Och sen står det Sveriges Radio högst upp. Uh -huh. Och ser är det så här puffskydd på den. Uh -huh. Och så har de hörlurar på sig va? Uh -huh. Vet du vad den apparaten heter? Nej det vet jag inte, jag är inte råd att köpa någonting sånt. Det finns ingen anledning här, nu är jag inte ute på stan längre så jag blir handikappad. Nej... För att det här med rullbandspelare och grejer, det är ju borta. Ja, men det bygger, kan användas ändå. Det, med, det ser ju, de visar ju sina fina data fortfarande. Sve Sveriges Radio förde, förde över alltså 700 000 rullband till digitala inspelningar. Och sen har de kasserat alla rullbandar du? Ja, då, då har de slängt bort mycket, du vet, väldigt materiell. För så småningom som digitala ju, Dessutom måste Sverige radio skicka in ett exemplar och samtlig produktion inklusive lokalradio i hela Sverige. Samtliga program måste skickas en kopia till Kungliga Biblioteket också. Ja, det är väl ingen som lyssnar på det där. De har ju så mycket och i det Det beror på att det är ju inte er som Ja. Och det är det vi ska ha där. Och för vi kan skämta ryssarna. Jag tycker det låter bättre på F5 med mellanvåg i alla fall Det måste jag ju säga Ja men har du bara bra mellanvåg på får en speciellt detektor För det är riktigt fint typ. Med 3D åder istället för 2 Och så vidare Och så behöver man sända en mellanvåg På ett speciellt sätt På sändarna också Mot dator Det är det som är extremt Kvalifierade Det kan man ju också bygga där Det har ju bor i kopplade ringmoderator när jag konstruerade sig så var pappa var ganska imponerad ur den minns Så när du sänder ut Jakkorsak först från mellanvåg lite skrapigt va? Men sen plötsligt så hör man när det kommer från rullbandet från studion så alltså, det låter ju betydligt bättre Ja det beror på att du har bytt i, i, i, i, i, ja, i originalbandet med Jakkorsak-kulten men när jag mellanvåg då var ju inspirerad i stan när vi i radio Nej det där fick han ju ge, det här med radio fick han ju lägga ner vet du Ja ja ja det var ju olyckan ja, Så det fick han ju ge upp och han lyckas ju aldrig komma tillbaka heller Nej nej det verkar jag. omöjligt, du vet ju själv det här äh, så, Jag har hållit på med det här och det inte <sviktigt> Det var väl så också att de fick inte in så mycket reklampengar som de hade, hade hoppats på heller ju Nej och nu var, det väl, det finns ju så många reklamråder, särskilt så Det är svårt så att få det att sig det värsta var att de hade till och med tobaksreklam också hörre? Ja, ja men det, var, det var inte bra Nej, men folk pojken brukar ju antingen reklam eller inte Du vet ju vem det är ju ja. Och Jag såg en, en liten pojke som gick och rökte på ja, en pipa då? Ja Haha <här> <här> ja, Och såg riktigt så där pipa som du såg jag en märsta också en gång faktiskt En liten pojke som var sju år och gick omkring med cigarett i käften Ja, det var säkert man tände också då. Ja, han rökte och det är inte bra. Nej. Men nu <laughs> finns det någonting som det heter elektroniska cigaretter som man har lite nyss där och som Men så ska det finnas en cigarett. Ja, de där är ja, cigarett va? Ja. De ska inte vara allt så bra, hur Nej, jag vet inte om det finns. Eh, är det något som binder i dem eller är det bara eh, elektronisk batteri? Ja, hur som helst är de inte alls så hälsobra äh, som, som de påser i reklamen Utan det är tvärtom de är de ganska farliga Ja, det är väl en bra att iser, det är äh, Min pappa började röka när han var 12 år Han rökte i 40 cigaretter per dag vet du? Jaha, elektroniskt kanske vi ska avge vatten Min pappa blev, bra, blev bara 63 Det är farligt, det är ju inte riktigt på tiden i alla fall Min pappa blev bara 63 jag fick 104 ja, Nu måste jag nog sitta där jag ja. Jag ja, tackar vi. i det en jag blir kissnad också? Ja, hur som helst ser inte all... Nu måste han gå och kissa gubben. Låt oss ha läggit i bakgrunden. ska vi höja upp också. Enhärjarna, tors Torstredda. Vi ska köra en låta här med enhererna.